Aztán a csavarba jött. Végül hosszas, durva röhögésben tört ki, és társai társa is követték példáját. Nikoza zenezetes vállat vont, és gögös arcot vágott. A katonáinak azonban megengedte, hogy felrakják a fegyvereket a terautór. Arra az időre, amelyet egy Szingapur melletti hatifogoly táborban töltöttek,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 Ésszerű szavak, és hogy ezredesének viselkedését mindig legjobb indulat a Kettő. 2. A hadifoglyok most már úgy emlékeztek vissza a Szingapúri táborban eltöltött hónapokra, mint a boldogság korszakára, és sóhajtazva emlegették, amikor Tájföldnek ezen a rideg vidékén felmérték jelenlegi helyzetüket hogy ideérjenek, előbb végtelen sokáig utaztak vasúton, és keresztül szelték egész Malájföldet, majd kimerítő menetelésre kényszerültek, miközben a klímától és a hiányos táplálkozástól elgyengülve, a viszontlátás reménye nélkül sorra elhagyogatták nyomorúságos felszerelésük legnehezebb és legértékesebb darabjait. A vasútvonal köré, amelyet építenői kellett, már is olyan legenda szövődött, ami nem töltött előket őket optimizmussal. Nicholson ezredest és egységét valamivel később indították útnak, mint a többieket, és a munka már megkezdődött, mire tájföldre érkeztek. A kimerítő gyaloglás után az új japán hatóságokkal való első találkozás nem ígérkezett bíztatónak. Szingapurban olyan katonákkal volt dolguk, akik a győzelem első máborának elmúltával a primitív kegyetlenség elég ritka kitöréseitől eltekintve nem zsarnokoskodtak jobban, mint a nyugati győztesek. Azok a tisztek, akiket a vasútvonal mentén elhelyezett szövetséges hadifoglyok parancsnokai jelöltek ki, látszólag egészen másképp gondolkoztak. Már az első pillantokban kegyetlen fegyőröknek bizonyultak, akikben megvolt minden hajlandóság, hogy szadista hójérokká változzanak. Nikolson ezredest, és ezrede megmaradt részét, amelyet még ekkor is büszkén sajátjának vallott, először egy hatalmas táborba irányították, ahol valamennyi menetoszlop pihenőt tartott. De a tábor egy részét állandó jelleggel elfoglalta már egy munkacsapat is. Így csak rövid ideig maradtak, de ez alatt meggyőződhettek róla, mit fognak követelni tőlük és milyen életkörülményeknek lesznek kitéve a munka bevégzéséig. Az itt dolgozó szerencsétlenek úgy robotoltak, mint az barmok. A norma, amelyet egy-egy emberre kiszabtak, talán nem haladta meg egy erőteljes és jól táplált férfi erejét, de azokat a szánalmas, csonttá fogyott lényeket, akiké ké, alig két hónap leforgás alatt váltak, Hajnaltól késő estig, sőt, néha még az éjszaka első óráiban is a munkahelyükhöz láncolta. A szidalmak és az ütlegek, amelyek már a legkisebb mulasztáskor is csak úgy száporoztak hátukra, letörték és elcsüggesztették őket, és közben még szörnyű büntetések törettektek. Képtont megrendítette testi állapotuk. Napi renden volt a sok fekély, a malária, a vérhas, a beriberi, és a tábor orvosa elárulta, hogy még sokkal súlyosabb rakályoktól is tart, de nem áll módjában elhárítani őket. A legelemibb gyógyszerek közül sem rendelkezett, egyetlen egyes sem. Nikolsz ezredes összevonta a szemüldökét, de nem tett megjegyzést. Nem volt a tábor gazdája, és bizonyos értelemben vendégnek tekintette magát. Az angol alezeredes előtt, aki a japánok fennhatósága alatt felelős volt a táborért, csak egyszer adott hangot felháborodásának. Amikor észrevette, hogy a tisztek, még az őrnagyok is pontosan ugyanolyan körülmények közt vesznek részt a munkába, mint a legénység, azaz napszámosként túrják és hordják a földet. Az alezeredes lesütött a szemét. Elmagyarázta, hogy minden tőle telhetőt megtette megaláztatás elkerülésére, csak a nyers erőszak előtt hajolt meg, hogy elhárítsa a megtorlást, amelyet mindannyian megszenvedtek volna. Nikhozon ezredest ez láthatólag nem győzte meg. Megcsóválta a fejét, majd gőkös hallgatásba burkolózott. Két napig maradtak a gyűjtőtáborban, míg megkapták a japánoktól a kevés és silány útravalót, továbbá a madzaggal a derékra köthető háromszögletű szövet szövetdarabokat, amelyeket a japánok munkaruháknak neveztek. Közben alkalmuk nyílt meghallgatni, jamasít a tábornokot is, aki egy rögtönzött emelvényen feszítve karddal az oldalán és világos szürke kesztyűvel a kezén, tört angolsággal elmagyarázta nekik, hogy ő császári felsége akaratából, ő a főparastokuk, és hogy mit várt tőlük. Beszédét, amely több mint két óra hosszat tartott, keserves volt végighallgatni, mert legalább annyira sértette nemzeti önérzetüket, mint a szidalmak és az ütlegek. Kijelentette, mivel a kormányuk hazugságai vezették tévútra őket, a japánok nem haragszanak rájuk. Emberségesen fognak bánni velük, amíg zentlemenként viselkednek. Vagyis fenntartás nélkül és minden erejükkel támogatják a dél-ázsiai közös fellendülés övezetét. Mindjárt hálával tartoznak ő császári felségének, aki lehetőséget ad rá, hogy a vasútvonal építésével kivegyék részüket a közös munkából, és ezzel jóvá tegyék eltévejedésüket. A továbbiakban Jamasita elmagyarázta, hogy a közérdeket szem tartva kénytelen, szigorú fegyelmet bevezetni, és a legkisebb engedetlenséget sem tűrheti. A lustaság és a hanyagság bűnnek számít, minden szökési kísérletet halálá büntetnek az angoltisztek felelősek embereik magatartásáért és a munkában tanúsított buzgalmukért. A betegség nem mentsé, tette hozzá Jamasit a tábornok. Az ésszerű munka rendkívül alkalmas rá, hogy jó kondícióban tartsa az embert, és a vérhas sem meri kikezdeni azt, aki nap, -nap után megteszi a magáét, hogy teljesítse a császár iránti kötelességét. Beszédét derűs szavakkal fejezte be, és ez végleg felbőszítette hallgatóit. – Dolgozatok vidáman és lendületesen, mondta. – Ez a jelszava. Ez legyen mától fogva a tiétek is. Akik maguké teszik, azoknak nem kell félniük sem tőlem, se a nagy japán hadsereg akiknek oltalma alatt álltuk. Ezután az alakulatok elváltak egymástól, Mindegyik útnak indult a számára kijelölt pályaszakasz felé. Nikolson ezredest és egységét a Kváj folyó melletti táborba irányították. Ez elég messzi volt, csak néhány mérföldnyire a burmai határtól. Sajtó ezredes volt a parancsnok. Három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 Valamennyit cáfolhatatlannak tartotta, de a következő tekintette a legmeggyőzőbbnek. Az a munka többlet, amit néhány fizikai munkához nem szokott ember jelent, jóformán semmit sem számít. Az ösztönzés viszont, amit hivatott parancsnokok beosztása ad, szinte felbecsülhetetlen. A japánok érdekében és a munka jó elvégzése céljából sokkal kívánatosabb tehát, ha óvják a parancsnokok tekintélyét és hatalmát, csak hogy ez lehetetlen, amíg ugyanarra a feladatra kényszerítik őket, mint a legénység. Az ezredes valósággal tűzbe jött, miközben ezt az elméletet a tisztjei előtt másodszor is kifejtette. Végülis igazam van, vagy nincs igazam? kérdezte Hughes őrnagytól.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 A legénység előtt álló tisztek csendben hallgattak, a körülöttük felsorakozott őrök fenyegető magatartásukkal tanúsították, hogy áltérzik parancsdokuk haragját. A foglyok ökköl beszorították kezüket, és gondosan ügyeltek arcvonásaikra. Látszólagos érzéketlenségükkel nikolzon ezredest utánozták, aki már eleve utasítás adta, hogy minden ellenséges megnyilvánulást nyugodtan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 hogy a dél közös fellendülés övezetének úttörői közé számíthatjátok, bagatok? Ez megint olyan buzdítás, egy nyugatitól is származhatott volna, gondolta Klipton akarat ellenére. Szájtó egész felső testével előrehajolt, jobb kezét, karja, markolatán nyugtatva mozdulatlanul figyelt az első sorokat.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 A betegség nem ok, hogy bárkit felmentsünk a munka alól. Egy betegember is képes témi erőfeszítésre. Ha kell, a hadifoglyok csontjaira építem a hidat, gyűlelem a britteket. A munka holnap ajnalban kezdődik. Ezen a helyen gyülekeztek sípszóra. A tisztek külön fognak sorakozni. Önálló munkacsapatot alakítanak, amelyre ugyanolyan feladat hárul, mint a többiekre. Ki fogják osztani a szerszámokat, és a japán mérnök megadja majd az utasításokat. Utolsó szavammal hadd idézzem emlékezetetek be, ma este jámasít a tábornok jelszavát. Dolgozzatok vidáman és lendületesen! Ezt ne feledjétek! Sajtó leszállt az emelvéről, és nagy léptekkel dühösen visszatért főadiszállására. Adifogjuk széthoszlottak, Sajtó szaggatott éke szólásának kínos emlékével indultak barakjaik felé. Úgy látszik, nem értette meg önt szőr. Azt hiszem, hogy a nemzetközi egyezményekre kell majd hivatkoznia, Mondtak Klipton, Nikolson eszetesnek, Aki szótlanul és elgondolkozva ment mellette. Én is azt hiszem, Klipton,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 Spár lépéssel megelőzte a munkálatok irányításával megbízott mérnököt. Mogorvának látszott, de arca felderült, amint megpillantotta a parancsnokuk mögött csorakozó tisztek csoportját. Egy szerszámokkal megrakott teherautó követte a tábor vezetőit. Mialatt a mérnök a szétosztással foglalatoskodott, Nikolson Ezredes egy lépést tett előre és kért szájtótól.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 a látszat megóvásának kötelezettsége. Arca Bíbor vöröste Remélte, hogy sikerült lezárni az ügyet, slám az Eszedes makacskod. Ez a konokság egy szempillantás alatt újra felszította a hisztérikus haragját. Nikolzon Eszedes halkan olvasott, ujjával követte a sorokat, és nem vette észre a másik színváltozását.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 Az öreg még most is makacskodik. majd majdnem biztosra vette, hogy a sárga majon merni fogja. Az ezredesük mögött sorakozó tisztek többség és osztott a nézetét. Szingapur elfoglalásakor több ízben sor került tömeges kivégzésekre. Szájtó láthatólag azért távolított el a legénységet, hogy ne maradjanak kellemetlen tanuk. Most angolul szólalt meg. Megparancsolta a tiszteknek, hogy fogjanak szerszámot és induljanak dolgozni. Újra felhangzott Nikolson eszetes hangja. Kielentette, hogy nem fognak engedelmeskedni. Senki nem mozdult. Szájtó újabb parancsod adott. Töltényhevedert fűztek be a képfegyverekbe, és csövüket a csoportra szegezték. Dok!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 Jóságomban még azt is tudomásul veszem, hogy mentesüljenek a munkaló. A kitart elhatározása mellett, jóságomat gyönkességnek fogom minősíteni. E fenyegető szavak után elbocsátotta. Skliptont bevezették a fogolyhoz. Először megrendült és elborzadt attól, hogy parancsnokád milyen körülmények közé kényszerítették.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 S azon tűnődött, nem volna-e célszerű arra kérnie az Úr Istent, hogy szólítsa mielőbb magához, és a vértonuk fénykoszorójával ékesítse ezt a veszedelmes bolondot, akinek viselkedése a legsúlyosabb katasztrófát zúdíthatja a Kváj folyó melletti táborra. a nagyjából igazat mondott. A mód, amelyben a többi tiszt részesült, alig volt emberségesebb, és a legénységnek lépte nyomon az őrök kegyetlenkedéseitől kellett szenvednie. Távozás közben Klipton a betegeit fenyegető veszélyekre gondolt. Szájtó nyilvánvalóan figyelte, mikor lép ki, mert oda hozzá, és őszinte aggodalommal kérdezte, mit mondtott. Józan volt, lehangoltnak látszott.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 hogy egy már eldöntött kérdést megvitasson. A japánnak megint fejébe szállt a vér, és hamarosan olyan dübe gurult, hogy mázas sem maradt rajta a civilizációnak. Újra megverte az ezredest, a majomarcu kóreainak pedig szigorúan megparancsolt, hogy állítsa vissza az első napok embertelen bánásmódját. Sajtó még az őrt is elpüfölt.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 Ez az álnok kérdés könnyen a hisztériás vára billenthette volna a mérleget, mert a munkálatok nagyon rosszul haladtak, és szájtó ezredesnek, akinek nem csak egyéni sorsa forgott kockán ebben a csatában, hanem a becsülete is, éppen ez volt az egyik legnagyobb gondja. Csak hogy Haidmesternek ezúttal nem adták meg a szót. Szavarba jött, lesütött a szemét, és érthetetlen választ mormolt, aztán egy teli viszkis kis nyomott a fogoly kezébe, magának is bőséges adagot töltött, és így szólt. Nézze, Nikolson eszedes, nem vagyok biztos benne, hogy jól értett Nem szabad, hogy félreértés maradjon között. Amikor azt mondtam, hogy minden tisztnek dolgoznia kell, egy perc is sem gondoltam magára, a parancsnokukra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 az ezedes fájdalmasan érzékeny húrt pendített meg, amikor megkérdezte Szájtótól, hol tartanak a munkálatokban, és bölcsen ítélte meg a helyzetet, amikor előre látta, hogy a szükség engedékenységre fogja bírni a pánt. Az első három hét elmúltával még neki sem fogtak a hídnak, sőt, a foglyok olyan leleményesen hajtották végre az előkészítő munkálatokat, hogy az elkövetett tévedések helyrehozására már is bizonyos időre lett volna szükség. A brit katonákat megvadította az a mód, ahogy elbántak a parancsnokokkal, akinek kitartását és bátorságát nagyra becsülték. Ráadásul elkeserítette őket a szitkok és ütlegek özöne, amit őreig zúdítottak rájuk, Feldühítette, hogy rabszolgaként kell dolgozniuk ezen az ellenség számára annyira fontos munkán. Megzavarta őket, hogy elszakadtak tisztjeitől, és nem hallják a megszokott vezényszavakat, tehát egymással versengve igyekeztek a lehető legkevesebb buzgalmat tanúsítani, sőt, mi több. Jó indulatot színlelve a legdurvább baklövéseket elkövetni. Semmilyen büntetés le nem álnok buzgalmukat. Csak a kis japán mérnök néha már sírt elkeseredésében. Az őrök nem voltak olyan sokan, hogy minden másodpercben szemmel tartsák őket, és nem voltak elég értelmesek hozzá, hogy vegyék csínjeiket. Úszor is újra kellett kezdeni a két az kijelölését. Miért a mérnök hátat fordított, a gondosan kiszámított és fehér botocskákkal kitűzött egyenes vonalak és ívek már is hóbortos szögekkel megszakított, Tört vonalak labirintusává alakultak át, és elkeseredett felkiáltásokat csaltak ki a visszatérő Japánból. A folyó két oldalán a felépítendő hídhoz vezető két pálya vég jelentő szintkülönbséget mutatott, és semmiképpen sem tudott szembe kerülni egymással. Az egyik munkacsapat hirtelen vadul ásni kezdte a talajt, s végül valami kráterféleség keletkezett, amely sokkal mélyebb volt az előjött szintnél, ám az ostoba őrszem örömmel vett, tudomásul, hogy rábízott emberek végre szívből dolgoznak. Amikor a mérnök újra megjelent, dübegurult, sválogatás nélkül elpüfölt a foglyokat és az őröket. Ez utóbbiak ekkor értették csak meg, hogy megint rászették őket, és ugyancsak megbosszulták magukat. De a baj már megtörtént, és több órára vagy több napra volt szükség, hogy helyrehozzák. Egy csapat katonát a dzsungelbe menesztettek, hogy döntsék ki a híd építéséhez szükséges fákat. Gondos válogatás után a leggöcsörtösebb és legtörékenyebb egyeteket szedték össze, vagy komoly erőfeszítéssel kivágtak egy faóriást, amely a folyóba zuhant, ahonnan lehetetlen volt kihúzni, vagy éppenséggel olyan fákat szemeltek ki, amelyeket belülről kirágtak a férgek, és amelyek a legcsekélyebb terhet sem bírták volna el. Szájtó, aki minden nap kiszállt, hogy ellenőrizze az építkezést, egyre hevesebb kitörésekkel szellőztette dőjét. Ő is szitkozódott, fenyegetőzött és pofoszkodott, sőt, a mérnöknek is neki támadt, de az bétatlankodva kijelentette, hogy a munkaerő egy fapatkát sem él. A japán parancsnok erre még hangosabban üvöltve szórta az eddigieknél is retten több átkait, és megpróbált új barbár eljárásokat kieszelni, hogy véget vessen az alattomos ellenállásnak. Úgy meggyötörte a foglyokat, ahogyan csak egy bosszút lihegő fegyőr tudja, aki többé-kevésbé magára van utalva, se hogy tehetetlenségért kirúgják. Akiket tetten értek, amint szándékosan hibáztak vagy szabotáltak, fához kötözték, tüskés ágakkal verték, majd órákon át véresen, mesztelenül kitették a hangyák és a trópusi napsütés tűjének. Klépton nem egyet látott este a kórházban, akit a bajtársai cipeltek be. Eves láz gyötörte őket, és a hátukról hiázott a bőr, és ezeket még csak nem is tarthatta bent sokáig. Szátó nem feledkezett meg róluk. Miért vánszorogni bírtak, visszaküldte őket a munkaére, az őröknek pedig megparancsolta, hogy különös gondot fordítsanak rájuk. Ezeknek a fegyelmezhetetlen embereknek a kitartása meghatotta, sőt, néha könnyekre fakasztotta Kliptont. Megdöbbentette, hogy ilyen bánásmóddal is mernek acolni. Milyet kettesben maradtak, mindig akadt köztük, aki erejét összeszedve fölült, és kacsintva odasúgta azon a nyelven, amely kezdett általánossá válni a burmai és tájföldi hadifogjak körében, a kurva híd nem épült még fel, dok. A kurva császár, kurva vasútja nem ment még át ennek a kurva országnak a kurva folyóját. Igazabban, ami kurva eszredesünknek, tudja ő, hogy mit csinál. A látja mondja meg neki, hogy minnyájan vele vagyunk, és az a kurva majom nem végzett még a kurva angol hadsereggel. A legvadabb erőszak sem járt eredménnyel. Az emberek megszokták. Nikolzon ezredes példája jobban megmámorosította őket, mint a sör és a viszki, amiről le kellett mondaniuk. Ha valamelyikük túl szigorú büntetésben részesült, és nem folytathatta a szabotást, mert a várható megtorlás most már az életébe került volna, mindig akadta ki helyébe lépett előre megállapított terv szerint váltották egymást. Még derekasabban viselkedtek Klipton véleménye szerint, amikor ellenálltak a képutató nyájaskodásnak, amivel Szájtó próbálta elbűvölni őket csüggetsége óráiban. A szomorúan megállapította, hogy kimerítette a megszokott kínzások tárázát, és képzelete viszolygott új gyötrelmek kieszelésétől. Egy nap az irodája előtt sorakozót rendelt, miután a szokásosnál korábban véget vetett a munkának, hogy, mint mondta, megóvja őket az agyonhajszolástól. Részsüteményt és gyümölcsöt osztatott ki köztük. A csereg ajándékát, amelyet egy közeli tájföldi falu parasztjaitól vásárolt, mert így akarta rábírni őket, hogy plankadatlan erőfeszítéssel dolgozanak. Minden büszkeségét félretéve szinte kéjelgett a Az Azzal dicsekedett, hogy a nép egyszerű gyermeke, akárcsak ők, és egyetlen célja, hogy teljesítsék a kötelességét, és ne kerüljön bajba. Figyelmeztette őket, hogy a tisztek a munka megtaggadásával növelik a közlegényekre első munkamennyiséget. Megérti, hogy halagszanak ezért, nem is nehezte rájuk. Annyira nem nehezte rájuk, hogy saját felelősségére és rokon szenvedett tanújeléül már is leszállította a normát. A mérnök fenként másfél köbméter földben állapította meg a töltésen dolgozók feladatát. Ő viszont szájtó úgy döntött, hogy egy köbméterre csökkenti. Csak ezt azért teszi, mert megszánta őket szenvedésékért, amért nem felelős. Reméli, hogy a testvéri gesztus viszonyzással ők is tanúságot tesznek jó indulatukról, és gyorsan elvégzik ezt a könnyű munkát, ami lehetővé teszi ennek az átkozott háborúnak a megrövidítését. Beszéde vége felé majdnem könyörgőre lágyult a hangja, de kérése nem bizonyult hatásosabbnak a kínzásoknál. A normát másnap tiszteletben tartották. Minden ember Lelkismeretesen kitermelt és elszállította maga egy köbméter földjét. Egyesek többet is teljesítettek, de a hely, ahová a földet vitték, a legelmi józanész megcsúfolásáról tanúsítottak. Végül is szájtó engedett. Minden leleményességét kimerítette. Fogjai konoksága szánalomra méltó figurát csinált belőle. A vereségét megelőző napokban egy haláltusáját vívó állatriad tekintetével járt kelt a táborban. Még arra is rászánta magát, hogy könyörgött a fiatalabb főhadnagyoknak. Válasszák ki maguk, milyen munkát akarnak végezni, külön prémiumot és a szokottnál külön ellátást ígért. De senki sem ingott meg, és minthogy küszöbön állt a japán főparancsnokság által elrendelt felülvizsgálat, beletörődött a szégyen teljes meghatásba. Kétségbeesett kísérletet tett a látszat megóvására és veresége leplezésére, de ez a szánalmas próbálkozás még saját katonáit sem tévesztette meg. Mint hogy 1942. december 7-e, Japán hadbaszállásának évfordulója volt, közhírré tette, hogy enap tiszteletére, a saját felelősségére hatájon kívül helyez minden büntetést. Megbeszélést tartott az ezredessel, és közölte vele, hogy rendkívüli jó akaratról tanúskodó intézkedést hozott. Felmenti a tiszteket a kétkezi munka alól. Ennek ellenében számít rá, hogy készségesen vállalkoznak az embereik tevékenységének irányítására, és elősegítik a termelékenység fokozását. Nicholas van is ez kijelentette, hogy tisztában van kötelességével. Attól a pillanattól fogva, hogy elfogadható alapot találtak a probléma rendezésére, nem látjuk okát, hogy szándékosan gátolja a győztesek tervének végrehajtását. Mint minden civilizált hadseregben, a tisztek felelősséget vállalnak, a számára természetes katonai magatartásáért. A japán fél feltétel nélkül kületett a fegyvert. A győzelmet még aznap este megünnepelték a brit táborban, mégpedig énekszóval, hurrázással, és egy pót adag rizssel, amit Szájtó fogcsikorgatva kiadott parancsára osztottak ki, hogy ezzel is hangsúlyozzák gesztus a jelentőségét. Ugyanaznap este a japán ezredes már korán bezárgózott a szobájába. Megsiratta sárba tipart becsületét, és magányos ivászatba folytatta a haragját, ami megszakítás nélkül tartott éjfélig, vagyis amíg hold részegen végig nem vágódott a fekhejé. A részegségnek erre a fokára csak kivételes alkalmakkor sikerült eljutnia, mert nem mindennapi tehetsége általában lehetővé tette, hogy a leggyilkosabb kevert italoknak is ellenálljon. Nicholson ezredes régi tanácsadói Hughes őrnagy és Reeves százados társaságában Kváj folyó felé tartott a vasúti töltésen, amelyen a hadifoglyok dolgoztak. Lassan lépkedett, semmi sem sürgette. Közvetlenül szabadon bocsátása után újabb győzelmet aratott, mert négy nap zavartalan pihenést eszközölt ki magának és tisztársainak, hogy kiheverjék a jogtalanul rájuk rótt büntetés megpróbáltatásait. Szájtónak ökölbe szorult a keze, Valahányszor erre az újabb késedelemre gondolt, de engedett. Sőt, megparancsolt, hogy tisztességesen bánjanak a foglyokkal, és egyik katonáját, akinek arcán gúnyos mosolytvélt felfedezni, képen törölte. Amikor Nikolson ezedes négy napi kikapcsolódást kért, ezt nem csak azért tette, hogy az elszenvedett pokol után visszanyerje erejét, hanem azért is, hogy átgondolhassa, mérlegelhesse, és vezérkarával megvitathassa a helyzetet. S kidolgozhassa a követendő irányvonalat, ahogy minden lelkiismeretes parancsnok teszi, aki nem akar vaktában rögtönözni, amit az ezredes mindennél jobban gyűlölt. Nem volt sok időre szüksége, hogy számba vegye az emberei által rendszeresen elkövetett kártevéseket. Hughes és Reeves akarat ellenére felfelkiáltott, amikor szembe került tevékenységük meglepő eredményével. Csodálatos egy vasúti töltés ez, mondtak Hughes. Javaslom, szőr, hogy ezred parancsban dicsérje meg a felelősöket. Ha gondol az ember, hogy itt lőszerrel megrakott volatoknak kell végig gördülni. Az ezredes komor alccal hallgatta. Szép munka altódította Reeves századosa, közmunkaügyi hivatal egykori mérnöke. Egyetlen értelmes ember sem hiheti, hogy vonatokat akarnak járni ezen a hullámvasúton. Szévesebben szállnék szembe újra a japán ször, mint minthogy ezen a vonalon utazzam. Az ezredes megőrizte komolyságát, és megkérdezte. A maga véleménye, a maga szakvéleménye szerint Reeves azt -e egyáltalán valamihez ez az egész? Nem hiszem, szőr, felelte Reeves némi megfontolás után. Amarabb boldogulnának, ha lemondanának erről a tákolmányról, és egy kicsit távolabb új vasútvonalat építenének. Nikolson ezredes egyre gondterheltebbnek látszott. Megcsóválta a fejét, és hallgatagon folytatta útját. Ragaszkodott hozzá, hogy csak akkor mondjon véleményt, ha már az egész területet megnézte. Megérkeztek a Kwai folyó partjára. Egy munkacsapat, körülbelül ötven, majdhogy nem mesztelen ember, aki csak a japánok által munkaruhának kinevezett háromszögletű szövetdarabot viselte, éppen a leendő vasútvonal körül sürgölődött. Egy őrszem, váravetett puskával sétált előttük. Kizonyos távolságban a munkacsapat egyik fele a földet túrta, a másik fele bambusz gyékényen elszállította a földet, és egy fehér cövekekkel kitűzött vonal két oldalán leszórta. A kijelölt szakasz eredetileg merőleges volt a partra, de a hadifoglyok álnok leleményessége folytán most már majdnem párhuzamosan haladt a folyóval. A japán mérnök nem volt jelen. De megpillantották, hogy a folyó túloldalán éppen egy másik csoport közepén hadonászik, amelyet minden reggel tutajokon szállítottak át a bal partra. Az ordítást is hallották. – Ki le ezt a cövegsort? – kérdezte az ezredes, és megáll. – Ő szúrta le, szőr – mondta egy angol tizedes, vigyázva vágva magát parastok előtt, és újjával a mérnökre mutatva. – Ő szúrta le. De én segítettem egy kicsit. Távozása után igazítottam rajta egy cseppet. A véleményünk nem mindig azonos, szőr. És minthogy az őrszem közben egy kicsit eltávolodott, felhasználta az alkalmat, és szótlanul rákocsintott az ezredesre. Nikolson ezredes nem válaszolt erre a cinkosságot feltételezőjelre, továbbra is komor maradt. Látom mondta fagyosan. Minden további megjegyzés nélkül folytatta útját, és megállt egy másik tizedes előtt. Ez utóbbi néhány embere társaságában komoly erőfeszítést tett, hogy megszabadítsa kielölt útvonalat több óriási fagyökértől, amelyeket ahelyett, hogy legurítottak volna a szakadék mélyére, szépen felhengergettek a lejtő tetejére, Mindezt egy másik kifejezéstelen tekintetű japán katona orra előtt. Hány ember dolgozik ma délelőtt ebben a brigádban? Kérdezte parancsoló hangon az ezredes. Az kikerekedett szemmel méregette, és azon törte a fejét, az előírások értelmében megengedheti-e, hogy megszólítsák a hadifoglyokat? De az ezredes hangja annyira magabiztos volt, hogy végül is nem lépett közbe. A tizedes Gyorsan kihúzta magát, és tétov a hangon felelte. "20 vagy 25 ször magam sem tudom pontosan. Amikor megérkeztünk a munka erre, az egyik ember nem rosszul lett hirtelen elszédült. Igazán nem értem, szőr, mert ébresztőkor még jól érezte magát. Három-négy bajtársa kénytelen volt bevinni a kórházba, szőr, mert nem bírt járni. Még nem jöttek vissza. Ő volt a legmegbízhatóbb és legerősebb ember a brigádban, szőr. Ilyen körülmények közt lehetetlen lesz teljesíteni a normánkat, szőr. Mint ha minden összeesküdött volna a vasúdvonal ellen. A tizedesek kötelesek pontosan tudni, mondta az ezredes, hogy hány ember áll a parancsnokságuk alatt. És mennyi a norma? Egy köbb méter föld fejenként és naponta szőr. Ennyit kell kihásni és elszállítani. Ezek miatt az átkozott fagyokerek miatt ször, azt hiszem, hogy ez megint csak meg fogja haladni az erőnk. Látom, mondta az ezredes még szárazabban. Azzal tovább ment, fogaközt néhány érthetetlen szót mormolva. Hughes és Reeves követte. Kísérőivel felmászott egy dombocskára, ahonnan áttekintette a folyót és az egész építkezést. A kváj több mint száz méter széles volt ezen a szakaszon, és két partja magasan a víz fölé emelkedett. Az ezredes minden irányban megvizsgálta a terepet, majd alárendeltjeihez fordult. Közhelyeket mondott, de hangja újra a régi erélyel Ezek az emberek, úgy értem a japánok, csak most kecmeregtek ki a vadság állapotából, mégpedig túl hirtelen. Megpróbálták lemásolni módszereinket, de nem tették igazán a magukével. Ha megfosztjuk őket, példaképeiktől már is végük van. Itt ebben a völgyben is képtelenek boldogulni egy olyan vállalkozással, amely némi intelligenciát igényel. Nem tudják, mennyi időt nyerhetnek, ha előbb gondolkodnának egy kicsit ahelyett, hogy tervsel ütenül kapkodnak. Mit szól hozzá, Reeves? Hiszen a vasutak és a hidak a maga szakmája. Valóban szőr, felelte a százados ösztönös élénkséggel. Tucatnyi ilyen jellegű építkezést vezettem Indiában. A dzsungelben található építőanyaggal és a rendelkezésünkre álló munkaerővel egy szakképzett mérnök hat hónapnál rövidebb idő alatt is megépíteni ezt a hidat. Meg kell vallanom, hogy néha már felforra vérem a tehetetlenségük láttán. Nekem is. Ismertebe Hughes, nem tagadom, hogy olykor felháborít ennek az anarchiának a látványa. Amikor egyszerű volna, és engem, szakította félbe az ezredes, azt hiszik, hogy engem örömmel töltel ez a botrány. Igazán megdöbbentett, amit ma délelőtt láttam. Minden esetre azt hiszem, szőr, hogy India előzönlésétől nem kell tartanunk, mondta nevetve százados. Ugyan igaz, amit mondanak, és ezért építik ezt a vasútvonalat. A vonatjaik nem egy hamar fognak közlekedni a Kváj folyóigyám. Nikolszon ezredes gondolataiba merülve szegezte kék szemét munkatársaira. Uraim, mondta, véleményem szerint minnyájunknak nagyon határozottan kell fellépnünk, hogy újra kézbe vehessük embereinket. Olyan szokásokat tanultak ezektől a barbároktól, nem törődömséget és lustaságot, amelyek összeegyeztethetetlenek az angol katona irán támasztott követelményekkel. Türelemre lesz szükség és tapintatra, mert nem terheli őket közvetlen felelősség a dolgok ilyen alakulása miatt. Nem nélkülözhetik a tekintét. Eddig azonban nélkülözték. Ezt nem pótolhatja a verés. Bizonság rá, amit láttunk. mindenütt csak tervszerűtlen kapkodás, semmi kézzelfogható eredmény. A japánok maguk tettek tanúbizonságot róla, hogy nem alkalmasak a vezetéstől. Egy darabig minnyája hallgattak, és két tiszt e szavak tényleges jelentésén több Pedig az világos volt. Az elhangzottak nem tartalmaztak burkolt célzásokat. Nikolson ezredes szokásos nyíltságával beszélt. Újra gondolataiba mélyett, majd így folytatta. Ajánlom tehát maguknak, ahogy minden tisznek ajánlani fogom, hogy kezdetben igyekezzenek megértően viselkedni. De türelmünk sohasem válhat gyöngeségi, mert akkor. Egy-kettőre magunk is olyan mélyre mint ezek az egyszerű emberek. Egyébként magam is beszélek majd a legénységével. Még ma hozzá kell látnunk, hogy kiavítsuk a legfelháborítóbb hibákat. Nyilvánvaló, hogy az embereknek nem szabad csip ürügyekkel eltávozniuk a munkahelyről. A tizedesek kötelesek habozás nélkül válaszolni a feltett kérdésekre. Felesleges hangsúlyoznom, hogy minden szabotás kísérletet vagy önkényeskedést határozottan meg kell akadályozni. Egy vasútvonal legyen vízszintes, ne hasonlítson vasútra, ahogy maga Reeves olyan találóan megjegyezt. Második rész egy.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 Ezeket áthatolhatatlan válaszfalak határolták el egymástól, és minthogy valamennyien féltékenyen őrizték eljárásaik monopóliumát, gyakran jutottak egymásnak ellentmondó következtetésekre. Ez felbőszítette Green ezredest, akinek a kapott tájékoztatás értelmében kellett a maga akciótervét elkészítenie. Az akciók a 316-os különítmény hatás körébe tartoztak.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 Green ez szívében külön hely volt fenntartva az igazi, a nagy, a híres, az egyetlen Intelligence Service-nek, az szolgálatnak, amely saját lényegét tisztára, spirituálisnak vélve, rendszeresen elutasította az együttműködést a végrehajtó hatalommal, toronyba zárkózott, és legértékesebb dokumentumait, azzal az ürügyel, hogy túlságosan bizalmasak, senki olyannak meg nem mutatta,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 Végezetül pedig összefoglalta és rendszerezte őket elmélyében, közben pedig már is azon tűnődött, hogyan húzzon hasznot belőlük. A burma tájföldi vasút építése folyamatban van. A munkaerőt a japánok által odahurcolt 60 ezer szövetséges hadifogoly biztosítja, és ezek szörnyű körülmények között dolgoznak.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 Szerintem egyelőre három emberből álljon a csoportja, javasolt a grínezetes. Mit szól hozzá? Ez megfelelőnek látszik, ször, helyeset Az irányításhoz legalább három európai kell, viszont ha többen vagyunk, felhívhatjuk magunkra a figyelmet. Ebben megegyeztünk, kit akar magával vinni. Gordon javaslom, ször. Warden százados. Warden professzort?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 az a benyomásom, Reeves, hogy magának nem tetszik valami, mondta a Nicholson ezredes az utásszázadosnak, akinek magatartása elfojtott haragról árulkodott. Mi a baj? Vagy nem tetszik valami? Az a baj, szőr, hogy így nem folytathatjuk tovább. Biztosíthatom, hogy ez így lehetetlen. Különben is elhatároztam, hogy még ma mindent elmondok önnek. De itt jön Hughes őrnagy, ő is egyetért velem mi a baj? Ismételte meg az ezredes, a szemöldökét ráncolva. Feltétlenül aztán Reeves véleményét szőr, mondta Hughes, aki ott hagyta a munkahelyét, hogy parancsnokához csatlakozzék. Én is feltétlenül jelenteni akarom önnek, hogy ez így nem mehet tovább. Mi nem mehet így tovább? Teljes az anarchia. Pályafutásom során sohasem láttam még hasonló nemtörődömséget, és a rendszerességnek ilyen mérvű hiánya. Semmit sem érünk el ezzel a módszerrel. Egy helyben topogunk. Mindenki ellentmondó parancsokat osztogat. Ezeknek az embereknek, a japánoknak igazán nincs érzékük a vezetés művészetéhez. Ha továbbra is ragaszkodnak hozzá, hogy beavatkozzanak az építkezés irányításába, sohasem jutunk a végére. Az igaz, hogy tagadhatatlanul jobban boldogultak, amióta angol tisztek álltak a munkacsapatok élén, és bár a munka mennyisége és minősége szempontjából egyaránt észrevehető eredményeket értek el, mégis nyilvánvaló volt, hogy nem megy minden a legjobban. Magyarázzák meg, kezdje maga Reeves. Sző, mondta a százados, előhúzva zsebéből egy papír darabot. Csak a szörnyűségeket jegyeztem fel. Ellenkező esetben túlságosan hosszú lenne a lista. Rajta azért vagyok itt, hogy meghallgassak minden észszerű panaszt, és megvizsgáljak minden javaslatot. Magam is érzem, hogy nem mennek a dolgok. Magán a sorról, hogy felvilágosítson. Nos, szőr, mindenek előtt őrültség ezen a helyen hidat építeni. Miért? A medeli szapos szőr, ért még soha senki nem hallott, hogy vasúti hidat mozgó alapra építsenek. Csak ilyen vadembereknek támatatnak hasonló gondolataik. Lefogadom, szőr, hogy a híd az első vonat alatt összedől. Ez komoly dolog, Riffs, mondta Nikolson ezredes, és világos szemét munkatársára szegezte. Nagyon komoly, szőr. Megpróbáltam bebizonyítani a japán mérnöknek. Mérnöknek? Úristen, hiszen ez egy gyalázatos fújseráló. Hogyan térítsek észre valakit, aki azt se tudja, mi a talaj ellenállás, aki csak bambán bámul az emberre, nyomás nyomásszámokat idéz neki, aki még angolul sem tud rendesen. Pedig én türelmes voltam szől, mindent megpróbáltam, hogy meggyőzzem. Még egy kis kísérletet is végeztem, mert azt hittem, hogy nem fogja kétségbe vonni, amit a saját szemével lát. Hiába fáradoztam. Ragaszkodik hozzá, hogy a hígyát erre az iszapra építse. Kísérletet, Reeves? kérdezte Nikolzon ezredes, akiben ez a szó mindig nagy kíváncsisággal párosult érdeklődést keltett. Nagyon egyszerű kísérlete, szőr, Egy gyerek is megérteni. Látja azt a a vízben, a part közelében? Én verettem le verőkossal. Jókor a darabon behatolt a földbe, mégsem értünk vele szilárd talajt. Valahányszor ráütnek a fejére ször, mélyebbre és ugyanígy fog sűjjedni a híd valamennyi tartó cölöpje vonat súlya alatt. Erről kezeskedem. Betonalapozást kellene készítenünk, csak hogy erre nincs lehetőségünk. Az ezedes figyelmesen szemügyre vette a cölöpöt, és megkérdezte reeves Elvégezhető-e a kísérlet a szemeláttára. áttára? Reeves kiadta a parancsot. Néhány hadifogói közelebb jött, Súzni kezdett egy kötelet. Egy állványon lógó súlyos, verőkos kétszer-háromszor rázuhant a cölöpfehére, az pedig észrevehetően mélyebbre sűjjött. Látja, szőr, diadalmaskodott Reeves. Holnapig súlykolhatnánk, és ez történne mindig, pedig hamarosan eltűnik a víz alatt. Jól van, mondta az ezredes. Hány láb mélyen van pillanatnyilag a talajban? Reefs közölte a pontos adatot, amelyet annak idején feljegyzett, majd hozzátette, hogy a dzsungel legmagasabb fáival sem lehetne szilárt talajt elérni. Remek, zárta azon ezredes nyilvánvaló elégedettséggel. Ez világos, Reefs. Úgy van, ahogy mondta. Egy gyerek is megérteni. Az ilyen bizonyításokat szeretem. A mérnököt nem sikerült meggyőznie? Engem bezzeg? Meggyőzött. És jegyezze meg jól, hogy ez a fő. Nos, milyen megoldást javasol? A híd áthelyezését ször. Azt hiszem, hogy körülbelül egy mérföldre megfelelő helyet találnánk. Természetesen ellenőrizni kellene. Ellenőrizni kell, Reeves, mondta az ezredes nyugodt hangján. és közölni velem az adatokat, hogy meggyőzhessem őket. Feljegyezte ezt az első vitás kérdést, és megkérdezte. Más is van? Reeves. A hídhoz szükséges építőanyag szől. Hogy ez az ember miféle fákat vágat ki, a szakszerűen válogattak, nem igaz? De ők legalább tudták, mit tesznek. Nos, ezzel a két kétbalkezes mérnökkel alig járunk jobban, szől. Neki mindegy, hogy mit vágnak ki, hogyan vágják ki, nem törődik vele, hogy a fa keménye, puha-e, mereve, rugalmas-e, és ellenáll-e majd a rá nyomásnak. Ez gyalázat szől. De Kazan ezredes újra feljegyzett valamit a cédulára, amelyet notesz helyet használt. Mi van még, Reeves? A végére hagytam szőr, ami talán a legfontosabb. Ön is láthatja, amit én. A folyó legalább négyszáz láb széles, mindkét part magas. A hídpálya több, mint száz lábnyira lesz a víz fölött. Komoly építményről van szó, nem igaz? Nem játékszerről. Nos... Én többször is megkértem ezt a mérnököt, hogy mutassa meg nekem kiviteli tervét. Szokásához híven csak a fejét rázta, Így csinálják ezek mindig, amikor zavarban vannak, míg aztán a mellének nem szegeztem a kérdést. Akár hiszi szőr, akár nem, nincs terve, nem készített tervet. Nem is szándékozik készíteni. Láthatólag nem tudja, miről van szó. Szavamra úgy akarja megépíteni ezt a hidat, mintha bűrű lenne, amelyet egy árok fölé szánnak, találomra földbevert farudak s rá néhány gerenda. Lehetetlen, hogy kitartson szőr. Szívből szégyellem, hogy ilyen szabotásnak vagyok a részese. Olyan őszintén méltatlankodott, hogy Nikolson ezredes helyén valónak találta, ha elejt néhány csillapító szót, nyugodjon meg reeves Jól tette, hogy elmondta, a szívét nyomta, és én nagyon jól megértem az álláspontját. Mindenkiben van önérzet. Természetesen, szőr, igazán őszintén beszélek. Inkább viselném el újra rossz bánásmódot, mint hogy egy ilyen szörn szülött világra hozatalánál segédkezzem. Teljességgel igazat adok magának, mondta az ezedes, miközben ezt az utolsó észrevételt is feljegyezte. Nem vitás, hogy mindez nagyon súlyos, és nem tűrhetjük, hogy továbbra is így menjenek a dolgok. Rendet fogok teremteni, ezt megígérem. Magán a sor, Hughes. Hughes őrnagy ugyanolyan izgatottnak látszott, mint a kollégája. Sör, sohasem fogjuk elérni, hogy fegyelem legyen a munkahelyen, és az embereink komolyan dolgozzanak, amíg a japán őrök... Nézze meg őket, szőr, igazi vadállatok. Minden percben beavatkoznak és parancsolgatnak. Ma reggel is három csoportra osztottam minden brigádot, amely a vasúti töltésen dolgozik. Az első kiássa a földet, a második elszállítja, a harmadik szétteríti és elplanírozza a töltést. Nem sajnáltam a fáradtságot. Magam állapítottam meg, hányan legyenek egy csoportban. Magam szabtam meg a feladatokat, hogy biztosítsam az összhangot. Értem, mondta az ezredes akit újra nagyon érdekelni kezdett a dolog. Ez olyan munka megosztásféle, pontosan szőr. Elvégre értek a kubikos munkához. Mielőtt igazgatóvá léptettek elő, építésvezető voltam. Háromszáz lábnál is mélyebb kutakat furtunk. Ma reggel tehát így kezdték a munkát a brigádot. Minden nagyszerűen ment. Jóval többet végeztek, mint amennyit a japánok ütemterve előírt. Na jó. Egyszerre csak oda az egyik gorilla, üvöltözve adonászni kezd, és azt követel, hogy vonjuk össze a három csapatot. Nyilván azért, mert így könnyebben őrzi őket, az ostoba. Az eredmény összevisszasság, fejetlenség, anarhia. Szavarják egymást, és a munka nem halad. Az embernek elmegy a kedveszőr. Hát nézzen csak oda. Úgy van, látom, helyeselt Nikolza és miután lelkiismeretesen oda odanézett. Már előbb is észrevettem ezt a rendetlenséget. És ez még nem minden szőr. Ezek a hülyék fejönként egy köbméter földben állapították meg a normát, és eszükbe se jut, hogy a katonáink, ha jól irányítják őket, ennél sokkal többre is képesek. Köztünk maradjon szőr, de ez gyereknek való norma. Amikor megállapítják, hogy mindenki kiásta, elszállította és szétterítette a maga köbméterét, akkor szőr, lefújják a munkát. Gondolom, hogy ostobák. Már csak pár gyékenyre való földet kellene ellapátolni, hogy két különálló vonalrészt összekössenek, de azt hiszi szőr, hogy megkövetelnének egy kis erőfeszítést, egy csepp ráadást, bár a nap még makassan áll. te, hogy leállítják a brigádot, szőr. Hát megteltem én, hogy parancsot adjak a munka folytatására. Mit gondolnának rólam az embereim? Igazán azt gondolja, hogy a norma kérdezte azon ezredes. Egyszerűen nevetséges szőr, szólt közben Reeves. Indiában, ahol az éghajlat ugyanilyen gyötrelemes, és a talaj sokkal kemélyebb, másfél köbmétert is könnyen kitermelnek a kulik. Nekem is ez volt az érzésem, tűnödött az ezredes. Egy alkalommal magam is vezettem-e munkát Afrikában, utat építettünk, akkor sokkal gyorsabban haladtak az emberek. Kétségtelenül, hogy ez így nem mehet tovább, Határozta el magát erélyesen, jól tették, hogy szóltak nekem. Átolvasta a gondolkozott, majd odafordult két munkatársához. Akarja tudni, Hughes és maga is rívsz, hogy véleményem szerint milyen következtetést kell mindebből levonni? Majdnem minden hibának, amit jelentettek nekem, közös az eredete. A szervezettség teljes hiány. A felelősség egyébként elsősorban engem terel. Már az elején minden tisztáznom kellett volna. Az ember mindig időt veszít, a túl gyorsan akar haladni. Mindenek előtt meg kell szerveznünk a tervszerű munkát. Rátapintott a lényegre, szőr, helyesett Hughes. Egy ilyen vállalkozás elve sikertelenségre van ítélve, ha kezdetől fogva nem nyugszik szilárd alapokon. A legjobb volna összehívni egy megbeszélést, mondta Nikolson ezredes, erre már előbb is gondoltam volna. Közös tanácskozás a japánokkal. Megbeszélése van szükség, hogy meghatározzuk mindkét fél szerepét és felelősségét. Ez az. Tanácskozás. Még ma szólok róla szajtónak Három. A tanácskozást pár napulva megtartották. szajtó nem nagyon értette, miről van szó, de vállalta, hogy részt vesz rajta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 az ezredes azért hívta meg, mert az orvosnak is joga van hozzászólni az általános szervezési kérdésekhez, észrevette, hogy parancsnoka már teljesen visszanyerte tiszteletet parancsoló magatartását, és annál fesztelen viselkedik, minél nagyobb zavarban van szájtó. A hagyományos és rövid bevezetés után az ezredes rátért a tájtra, és boncolgatni kezdte az első jelentős problémát.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 Mielőtt szájtó kellő kifejezéseket talált volna, hogy méltatlankodásának hangot adjon, az ezredes megadta a szót Rívsznek, aki néhány műszaki alapelv kifejtése után nyomás számokat sorolt fel. Amelyek tonnákban és négyzettüvelykekben fejezték ki a talaj ellenállását, majd bebizonyította, hogy a híd ha ragaszkodnak hozzá, hogy iszapra építsék, feltétlenül elsüllyed a vonatok súlya alatt.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 egy köbméterről másfél köbméterre. Így kívánta közös érdekünk, és én úgy vélem, hogy ön helyeselni fogja ezt az intézkedést. A japán tisztettő elképett. Az ezredes pedig megragadta az alkalmat, hogy rátérjen a következő kérdése.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 egy lépést sem tehetnek előre. Nélkülünk még ma is a vitorláshajók korszakában élnének, s egyetlen repülőgépük sem volna. Igazi gyerekek. S még elbizakodott a kis Klipton. Higgyel nekem, ezek legfeljebb lián hidak készítésére képesek. Négy. Lehetetlenség összehasonlítani egy hidat, ahogy azt a nyugati civilizáció elképzeli, azokkal az alkalmi tákolmányokkal, amelyeket a japán katonák szoktak építeni az ázsiai kontinensen. S nincs hasonlóság az építési módszerek tekintetében sem. Voltak persze a japán császárságnak is szakképzett pérnökei, de ezeket nem engedték ki az anyaországból. Az elfoglalt területeken a hadsereget terhelte a felelősség az elvégzendő munkálatokért. A sebtében Tájföldre vezényelt néhány szakértőnek nem volt sem sem különösebb felkészültsége, és többnyire szabad kezet adott a katonáknak. Ez utóbbiak munka módszerét, amely gyorsnak, és ezt el kell ismerni bizonyos fokig eredményesnek bizonyult, a szükség diktálta, amikor a meghódított országokban Előrenyomulás közben a visszavonuló ellenség által elpusztított hitakra bukkantak. A lényeg abból állt, hogy mindenek előtt beverte kétsor cölöpöt a folyó medrébe, majd de tartó elemekre gerendák kibogozhatatlan szövevényét illesztették. Tervszerűtlenül, hozzáértés nélkül, a statika törvényeinek tökéletes mellőzésével, és a gerendákat főleg azokon a pontokon erősítették meg, amelyek a közvetlen tapasztalat tanúsága szerint gyöngének mutatkoztak. Erre az elnagyolt felépítményre, amely néha nagy magasságokat is elért, két párhuzamos sorban a gerendákat fektettek le, ezek voltak az egyedüli fadarabok, amelyeket többé-kevésbé szögletesre faragtak, és ezek tartották a síneket. Ezzel a hidat befejezetnek minősítették. A pillanatnyi követelményeknek minden esetre megfelelt. Nem volt sem korlátja, sem járdája. A gyalogosok is használni akarták a gerendákon, egyensúlyozva kellett végigmenniük a mélység fölött, ami a japánoknak egyébként nagyon jó szokott sikerül. Az első szerelvény lassan, imbolyogva ment keresztül rajta. A mozdony néha kisiklott, amikor a túlsó partra ért, de a katonáknak egy emelőkkel felszerelt csapata rendszerint vissza tudta emelni a vágányra. A vonat folytatta útját. Ha túlságosan megrongálta a hidat, néhány újabb gerendával erősítették meg. A következő szerelvény hasonló módon zöcsögött át. Az álvázat pár napig, pár hétig, esetleg pár hónapig is kitartott, aztán vagy elvitte egy áradás, vagy összedöntötte egy sorozatos, túlheves zöcsögtetés. Mire a japánok türelmesen újra munkához láttak. Az építőanyagot a kimeríthetetlen dzsungel szolgáltatta. A nyugati civilizáció módszere nyilvánvalóan nem ennyire egyszerű. Ríf százados, aki a civilizáció egyik lényeges elemét, a technikát képviselte, szégyelte volna magát, ha eltűvé ezt a silány tapasztalaton alapuló módszert. De a nyugati technika, ami a hídépítést illeti, tenger sok kötelező feladatot ír elő, és ez, Felduszasztja és sokszorozza a kivitelezést megelőző műveleteket. Részletes tervet követel például. S e terv megrajzolásánál feltételezi, hogy eleve ismerik minden egyes gerenda keresztmetszetét és alakját, valamint a cölöpök beverési mélységét és sok más részletet. A keresztmetszet, az alak és a mélység már maga is bonyolult számításokat igényel ezek a felhasznált anyagok ellenállását és a talaj szilárdságát jelző számokon alapulnak. E számok viszont a szabvány mintákra vonatkozó együtthatóktól függenek, amelyek a civilizált országokban táblázatokba vannak foglalva. A kivitelezés tehát feltételez az egész kérdés a priori ismeretét, és a gyakorlati alkotást megelőző szellemi alkotás a nyugati géniusz egyik jelentős vívmánya. A kvájfolyó partján riv százados nem rendelkezett táblázatokkal, de tapasztalt mérnök lévén elméleti tudása lehetővé tette, hogy nélkülük is boldoguljon. Elegendő volt, hogy kicsi előbről kezdje a munkát, és a számítások megkezdés előtt elvégezzen egy sor kísérletet néhány szabvány súlyú és alakzatú mintadarabon. Így könnyű szerrel kiszámíthatta az együtthatókat, amihez septében elkészített eszközöket használt, mert sürgette az idő. Nikolzon ezedes hozzájárulásával, szájtó aggodalmas és klipton gúnyos tekintetétől követve a kísérletekkel kezdte. Ezzel egy időben megrajzolta a vasútvonal lehető legjobb tervázlatát, és átadta kivitelezése Hughes őrnagynak. Miután e gondját elvetette, és végre összeszedte a számításaihoz szükséges adatokat, hozzáfogott munkája legérdekesebb részéhez, a híd elméleti tervezéséhez és a tervrajz elkészítéséhez. Ugyanolyan szakmai lelkismeretességgel látott neki a tervezésnek, mint amikor annak idején Indiában a mesterségét folytatta, és hasonló terveket készített a kormány részére. De ráadásul lázas lelkesedéssel is, amit azelőtt hiába próbált átérezni, bár akkoriban megfelelő olvasmányokat segítségül hívott, például a hídépítőket. A lelkesedés váratlan mámorként hirtelen öntötte el, amikor meghallott a parancsnok egyik elejtett megjegyzését. Tudja, Rész, hogy én komolyan számítok magára? Maga itt az egyetlen műszakilag képzett ember, és én széles körű önállóságot biztosítok magának. Arról van szó, hogy bebizonyítsuk fölényünket ezeknek a barbároknak. Minden nehézséggel tisztában vagyok, hiszen ebben az Isten háta mögötti országban hiányoznak a szükséges eszközök. De annál elismerésle méltóbb lesz az eredmény. Számíthat rám, szőr, felette Reeves, váratlanul lelkesülten. Ön meg lesz elégedve s ők látni fogják, mire vagyunk képesek. Egész életében erre az alkalomra várt. Mindig arról ábrándozott, hogy belevág egy nagy munkába, anélkül, hogy állandóan tartania kellene az ügyintéző hivatok zaklatásától, és kétségbe kellene esnie a munkájába beavatkozó tisztviselők miatt, akik papírizű igazoló jelentéseket követelnek tőle, akik azon törik a fejüket, hogy a takarékosság ürügyén hogyan gáncsoskodhatnának, és akik semmivé teszik eredeti alkotásra irányuló erőfeszítését. Itt senkinek sem tartozik számadással, csak az eszedesének. Az viszont jó indulatot tanúsít iránta. Ragaszkodik ugyan a szabályokhoz, és bizonyos elengedhetetlen formákhoz, de legalább megértő, és nem engedi, hogy a hídépítés terén befolyásolják a hitel és a politika szempontjai. Ráadásul makulátlan jó hűszeműséggel beismerte, hogy nem ért a műszaki dolgokhoz, és kijelentette, hogy szabad kezet kíván adni beosztottjának. Igaz, hogy a munka nehéz, és hiányoznak az eszközök, de ő, Reeves, buzgalmával pótolni fogja ezeket a hiányosságokat. Már elfogta az ihlet, amely magasra szítja a lélek alkotó tüzét, és nagy emésztő lángjai minden akadályt, Elhanvasztanak. E pillanattól kezdve egyetlen perc pihenőt sem engedélyeztek neki a napok. Mindenek előtt gyorsan felskiccelte a híd vázlatát, ahogyan gyakran megjelent lelki szeme előtt, míg a folyót nézte. Négy sor szigorúan igazodó, méltóság teljes cölöp. Arányos és merész felépítmény, amely több mint száz száz láb magasra emelkedik a víz fölé újszerűen összeillesztett hevederfákból. Ezt az eljárást ő találta ki, de annak idején hiába próbálta elfogadtatni a konzervatív indői kormányzattal. Megbízható rácsos, korláttal szegélyezett, széles pályatest, amelyen nem csak az átvezető síneknek jut hely, hanem mellettük a gyalogosok és járművek számára fenntartott úttestek is. Amikor ezzel megvolt, Neki látott a számításoknak és a diagramoknak, majd a végleges tervrajznak. Sikerült szereznie egy többé, kevésbé megfelelő papírtekercset japán kollégájától, aki néha nesztelenül mögé opózott, és a születő művet szemlélve nem tudta leplezni rémült csodálatát. Megszokta, hogy pillanatnyi pihenő nélkül hajnaltól alkonyatig dolgozzék, még csak rá nem jött, hogy túl gyorsan telik az idő. Míg csak szorongva észre nem vette, hogy a nappalok túl rövidek, és nem készülhet el tervével a maga megszabta határidőn belül. Ekkor Nikolson ezredes közbenjárásával engedét kapott szájtótól, hogy takaródó után is lámpát égethessen. Ettől kezdve esteit, sőt, néha éjszakáit is a híd, tervrajzának elkészítésére fordította. Ott ült billegő zsámolyán, nyomorúságos bambuszágyát asztalnak használta, rajzlapját egy kezüleg szeretettel legyalult táblára szögezte, és a parányi olajmécses fényénél, mely a undok bűzével árasztotta el, szakszerűen tologatta végtelen óvatossággal kifaragott fejes és háromszög vonalzóját. Szerzámai csak azért tette le, hogy egy másik papírlapot kapjon fel, s lázas számításokat végezzen mindenféle négyzetlávakkal. Kimerítő napjai után álmát is feláldozta, hogy tudománya testet öltsön a műben, amely arra volt hivatva, hogy bebizonyítsa a nyugati fölényt hogy testet öltsön a hídban, amely a bengál öböl felé diadalmasan előre japán vonatokat fogja hordozni. Klipton eleinte azt hitte, hogy a nyugati modus operandi kötelező feladatai, először a munkafolyamatok megszervezése, aztán a műszaki megoldások türelmes kutatása és az ezzel kapcsolatos töprengések valamicskével jobban fogják késleltetni a híd kivitelezését, mint a japánok rendszertelen tapasztalati tudása. De hamarosan el kellett ismernie, hogy hiába reménykedett, sőt, nagyot tévedett, amikor a Reeves féle lámpa miatt álmatlanul töltött éjszakákon kigúnyolta ezeket az előkészületeket. Kezdte belátni, hogy elragadtatta magát, amikor nagyon is felszínes kritikával illette a civilizált eljárásokat, és ez azon a napon történt, amikor Reeves átadta Hughes őrnagynak teljesen kész terrorizált, csak kivitelezés, szájtó, legderüláltabb álmaid is felülmúló gyorsasággal megindult. Reeves nem tartozott azok közé az emberek közé, akiket maradéktalanul elbűvölnek a jelképes előkészületek, és akik a végtelenségig halogatják a megvalósítás időszakát, mert az anyag rovására minden energiájukat a szellemnek szentelik. Egyik lábával mindig a valóság talaján állt. És különben is, ha arra kerekedett kedve egy kisé túl sokáig keresse elméletileg a tökéletességet, és elvont számok ködébe burkolja a hidat, ott volt nikolzon ezredes, aki visszatérített a helyes útra. Ez utóbbi rendelkezett azoknak a parancsnokoknak reális józanságával, akik sohasem tévezték szem elől a kitűzött célt, és a rendelkezésükre álló eszközöket is gondoskodnak róla, hogy alárendelték, megtalálják az eszmény és a gyakorlat harmonikus arányát. Az ezedes jóvá hagyta az előzetes kísérleteket, de csak azzal a feltétellel, hogy gyorsan befejezik őket. Jó szemmel nézte a tervrajz készítését is, és részletesen elmagyarázta magának a Reeves leleményes tehetségének köszönhető újításokat. Mindössze ahhoz ragaszkodott, hogy a százados ne dolgozza magát. Csakra megyünk vele, Reeves, ha belebetegszik. Ne felejts el, hogy az egész munkának maga a motorja. Mégis hegyezni kezdte a fülét, és hangot adott a józan észnek azon a napon, amikor Reeves tűnődő arccal felkereste, hogy kifejtse bizonyos két helyét. Ö, van egy problémám, szőr, amely nyugtalanít, nem hiszem, hogy figyelembe kellene vennünk, de szükségem van az ön jóváhagyására. – Miről van szó, Reeves? – kérdezte az ezredes. – A fatörzsek szárításáról, szőr. Egyetlen komoly hidat sem szabad frissen vágott fatörzsekből építeni. Előzőleg ki kell tenni őket a levegő hatásán. – Mennyi ideig kellene szárítani a fát, Reeves? – Fafajtája válogatja, szőr. Egyes fajtáknál nem árt, ha 18 hónapig vagy akár két évig is szárítjuk. Ez lehetetlen, Reeves mondta az ezredes indulatosan. Mindössze öt hónapunk van. A százados bűnbánóan horgasztotta le a fejét. Sajnos ezt én is tudom, szőr. Éppen ez egy kétségbe. És mi a hátránya, ha nyers fát használunk. Bizonyos fafajták megvetemednek szőr, és hasadékok, rések keletkezhetnek, miután összeillesztettük őket. Egyébként nem minden fajta fára áll ez. A szilfa például alig vetemedik meg. Én természetesen olyan fákat választottam, amelyek e tekintetben hasonlóak a szilfához. A London Bridge pillérei 600 évig kitartottak szőr. 600 évig kiáltott fel Nikolson ezetes szemében lánggyúlt ki, és önkéntelenül a kvájfolyó felé fordult. száz évi, ez már valami, Reeves. Ó, ez kivételes eset sző, Itt, alig, ha számíthatunk többre ötven-hatvan évnél, talán még annyira sem, ha a fa rosszul szárad. Vállalnunk kell ezt a kockázatot, Reeves jelentette ki az ezredes meggyőződéssel. Használjon nyersvát, nem valósíthatjuk meg a lehetetlent. Ha szemünk revetnek valami hibát, elég azt felelnünk, elkerülhetetlen volt. Értem, szőr. Van még egy problémám. Azt hiszem, szőr, hogy a kreozottról, ami rovarkár ellen védi a gerendákat, le kell mondanunk. A japánoknak nincs kreozottjuk. Előállíthatnánk persze valamilyen pótanyagot, Gondoltam is rá, hogy pároló készüléket szerkeztek. A dolog elképzelhető, bár némi időt venne igénybe. Érett megfondolás után mégis ellene vagyok. Miért trips? kérdezte Nikolson ezredes, akit elbűvöltek a technikai részletkérdések. Bár a vélemények megoszlanak, a legkiválóbb szakértők nem ajánlják a krehozott használatát. A fát nem szárították ki eléggé. A kreozott konzerválja a nedvességet, már mint a fanedvet, és ez gyors penészedést idézhet elő. Akkor lemondunk a krehozott használatáról, Reeves. Értsen meg jól, nem bocsátkozhatunk erőnket meghaladó vállalkozásokba. Nem szabad elfelejtenünk, hogy erre a hídra már a közeljövőben szükség lesz. Ettől a két kérdéstől eltekintve most már biztos vagyok benne, hogy képesek leszünk műszaki szempontból, elfogadható és eléggé tartós hidat építeni. Pontosan erről van szó Reeves. Jó úton jár. Eléggé tartós és műszaki szempontból elfogadható hídról van szó. Szóval hídról, és nem holmi, förtelmes tákolmáról. És ez nem csekéség. Ismétlem, hogy teljes bizalommal vagyok maga iránt. Amikor Nikolson ezredes magára hagyta a műszaki tanácsadóját, elégedettség töltötte el, hogy sikerült egyetlen rövid mondattal meghatározni a kitűzött célt. 5. Sziersz, vagyis Number One, ahogy a tájföldi partizánok nevezték a magányos tanyán, ahol a 316-os különítmény tagjai rejtőzködtek, Szintén az a típusú ember volt, aki sok töprengést és nagy figyelmet centel a módszeres előkészületeknek. Parancsnokai becsülését is annak köszönhette, hogy az akciót megelőző időszakban óvatosság és türelem jellemezte a cselekvés órájában pedig gyorsaság és határozottság. Wordenről, Worden professzorról, a helyetteséről ugyancsak azt tartották, s nem alaptalanul, hogyha a kedvezőek a körülmények, Semmit sem bíz a Ami a csoport harmadik tagját és Bennyáminját, Joyce-ot illette, aki még nem felejtette el a plasztik és rombolás KFT kalkutai szakiskolájában végzett tanfolyamot, ő fiatal kora ellenére is megfontoltnak látszott, és Shears nem vetette meg tanácsait. A benszülöttek kunyhójában, ahol két helységet tartottak fenn számukra, a naponta ismétlődő értekezleteken tüzetesen megvitattak minden érdekes ötletet, és alaposan megvizsgáltak minden javaslatot. A három bajtárs ezt az estét is vitatkozással töltött egy térkép körül, amely Joyce egy bambuszrúdra akasztott. Ez itt a vasútvonal hozzávetőleges vázlata, sző, mondta. Értesüléseink csak nem megegyeznek egymással. joyce aki civilben műszaki rajzoló volt, azzal bízták meg, hogy egy nagy léptékű térképre jegyezze fel a Burma-tájföldi vasútról szerzett értesüléseket. Sok fontos adatuk volt. Amióta éppen egy hónapja ernővel szerencsésen földet értek a kijelölt helyen, számos szerte ágazó kapcsolatot sikerült kiépíteniük. Tájföldi ügynökök fogadták őket, hogy elehezzék ezen a vadászok és csempészek otthonául szolgáló kis tanyán, amely minden közlekedési útvonaltól távol szinte beleveszett a dzsungelbe. A lakosság gyűlölte a japánokat. Siéz bár hivatalból gyanakvó természetű volt, lassanként meggyőződött házi hűségéről. Feladatuk első részét sikeresen teljesítették. Titokban kapcsolatba léptek több falusi előjáróval. Önkéntesek vállalkoztak támogatásukra. A három tiszt megkezdte ki képzésüket. Beavatták őket a 316-os különítmény fegyvereinek használatába. E fegyverek közül a plastik volt a legfontosabb. Ez a puha, barna, agyagként gyúrható massza, mert a nyugati világ vegyészeinek több egymást követő nemzedéke Türelmesen felruházott az addig ismert robbantószerek valamennyi erényével, valamint néhány újabbal is. Nagyon sok híd van, szőr, folytatta Joyce, de a legtöbb azt hiszem alig, ha érdekes. Itt a jegyzékük, bankoktól rangunig. Ezt csak pontosabb értesülések módosíthatják. A szőr Sirs Örnagynak, vagyis Number vannak szólt. Bár a 316-os különítményben szigorú fegyelmet tartottak a különleges feladatokkal megbízott csoportokban, nem ragaszkodtak a formaságokhoz. Shears tehát több ízben is nyomatékosan kérte Joyce kadétot, hogy mellőzze a szőrt, de ebben a kérdésben nem talált meghallgatásra. A civil életből magával hozott szokás, így gondolta Shears, Joyce-ot mindig visszatérítette ehhez a formasághoz. De shears mindeddig nem volt oka megbánni, hogy a Kalkutta iskolában Joyce-ot választotta. Részben az oktatók osztályzatai, részben a fiatalember megjelenése alapján, főleg pedig azért, mert bízott saját címatában. Az osztályzatok jók voltak, a kiértékelések hemzsegtek a dícséretektől. Kiderült, hogy Joyce kadét, aki, mint a többiek, önként jelentkezett a 316-os különítménybe, mindig tökéletesen megfelelt, és ahol csak megfordult, mindenütt rendkívüli jó szándékról tett tanúságot. Ez már önmagában is valami, gondolta Sirs. A törzslapján az volt, hogy rajzoló mérnő. Egy nagy ipari és kereskedelmi vállalat alkalmazottja, nyilván kis fizetésű alkalmazottja. Sirs kísérletet sem tett rá, hogy erről többet is megtudjon. Úgy vélekedett, hogy minden szakmából vezethet út a Plasztik és Rombolás KFT-hez. És hogy, ami elmúlt, elmúlt. Ezzel szemben Joyce valamennyi kiváló tulajdonsága sem győzte volna meg Sirs őrnagyot, hogy őt válaszza az expedíció harmadik tagjáról, ha nem fedezett volna fel benne más, nehezebben értékelhető tulajdonságokat is, amelyek tekintetében csak is saját benyomásaira szokott hagyatkozni. Találkozott már olyan önkéntesekkel, akik kitűnően szerepeltek a kiképzőtáborban, de idegileg képtelenek voltak elviselni bizonyos feladatokat, amelyeket gyakran megkövetelt a 316-os különítményben teljesített szolgálat. Gyöngeségükért egyébként nem neheztelt rájuk. Siusznek meg volt a maga véleménye ezekről a kérdésekről. Magához rendelte tehát kiszemelt fegyvertársukat, hogy tisztába jöjjön bizonyos lehetőségekkel. Megkérte barátját fordent, hogy vegyen részt a megbeszélésen, mert ilyen döntésnél érdemes volt figyelembe venni a professzor véleményét. Joyce tekintete mindjárt megtetszett neki. A fiatalember valószínűleg nem rendelkezett rendkívüli testi erővel, de jó egészségnek örvendett és kiegyensúlyozottnak látszott. A feltett kérdésekre adott egyszerű és közvetlen válaszai azt bizonyították, hogy van érzéke. Jóha sem tévesti szem elől a kitűzött célt, és tökéletesen megérti, mit várnak tőle. Ráadásul valóban sugárzott a szeméből a jó indulat. Amióta különböző célzásokból tudomást szerzett egy kockázatos vállalkozásról, szemlátomást égett a vágytól, hogy elkísérje a két rangidős tisztet. Shears ekkor olyan kérdést hozott szóba, amelyet különösen fontosnak tartott, és amelynek valóban megvolt a jelentősége. Bírná-e használni ezt a fegyvert? kérdezte, és egy keskeny, hosszú tőrt mutatott neki. Ez a tőr hozzátartozott a 316-os különítmény különleges feladatokkal megbízott tagjainak felszereléséhez. Joyce nem jött zavarba. Azt felelte, hogy megtanították-e fegyver kezelésére, és az iskola tanterve értelmében bábukon is kipróbálta. De a sírzt ez nem elégítette ki. Nem így értettem. Azt akartam mondani, biztos-e hogy bírná használni? Igazából is hidegvérrel. Sokan tudják, de nem bírják. Joyce megértette. Szótlanul tűnődött, majd komolyan válaszolta. Ezt a kérdést már én is feltettem magamnak sző. Ezt a kérdést már maga is feltette magának, ismételte meg Sirs, és kíváncsi pillantást vetett rá. Valóban, szőr. Be kell vallanom azt is, hogy sok gondot okozott nekem. Megpróbáltam elképzelni. És akkor? Gyors csak néhány pillanatig habozott. Az igazat megvalva, szőr, remélem, hogy szükség esetén e is megállom a helyemet. Igazán remélem, de nem válaszolhatok feltétlen igennel. Mindent meg fogok tenni, szőr, ami tőlem telik. Soha volt alkalma rá, hogy a valóságban is kipróbálja, ezt. Soha szőr. A mesterségem nem kedvezette féle gyakorlatoknak, felelte Joy szinte mentegetőző hangon. Magatartásából annyi őszinte sajnálkozás áradt, hogy sírsz akarata ellenére elmosődött. Vorden hirtelen beleszólt a beszélgetésbe. A fiú láthatólag azt képzeli, hogy sírsz, hogy az én mesterségem különösképpen előkészíti az embert az ilyen munkára, mert hogy én a keleti nyelvek tanára vagyok, vagy a magáé, aki tiszt. Nem éppen ezt akartam mondani, szőr dadogta Joyce, és elvörösödött. Azt hiszem zárta le a kérdést, bölcselkedve sírsz, hogy az ilyen munkád, hogy maga nevezi, csak is nálunk végezheti alkalomattán egy volt oxfordi diák és egy lovas lovastiszt, vagy akár egy műszaki rajzoló is. Miért ne? Vegye fel! Mindössze ezt a szűkszavú tanácsot adta Warden a megbeszélés után. Sérz hallgatott rá. Némi megfontolás után maga is elégedett volt a fiú válaszaival. Ugyanúgy óvakodott az olyan emberektől, akik túlbecsülték, mint akik lebecsülték magukat. Azokat kedvelt, akik már előzetesen képesek felismerni valamely vállalkozás kényes kérdéseit. Eléggé előrelátóak, hogy felkészüljenek rájuk, és van annyi fantáziájuk, hogy elképzeljük őket, feltéve, hogy nem bénulnak meg tőlük. Induláskor tehát elégedett volt a csoportjával. Ami Warden illette. Öt már régóta ismert, és nagyon pontosan tudta róla, mit bír elvégezni. Sokáig tanulmányozták elmerülten a térképet, miközben Joyce egy pálcával sorra mutogatta a hidakat, és felsorolta különös ismertetőjeleiket. Shears és Wardem figyelmesen hallgatta. A meglepően feszült volt, bár betéve tudták a kadét összefoglalóját, a hidak mindig hatalmas érdeklődést keltettek a plastik és rombolás Kft. valamennyi tagjában, és ez az érdeklődés már misztikus jellegű volt. itt egyszerű bűrökről beszél nekünk, Joyce, mondta Shears. Nem felejts el, hogy nagy csapásra készülünk. Csak a rendkedvért említettem őket, szőr, valójában azt hiszem három híd érdekes, csak igazán. Nem minden híd volt egyaránt méltó a 316-os különítmény figyelmére. Number van osztotta Green ezredes véleményét, hogy legyenek óvatosak, Savas a elkészült előtt ne ébreszenek gyanúta japánokban különféle csekély horderejű akciókkal. Úgy döntött tehát, hogy a csoport egyelőre nem hívja fel a figyelmet jelenlétére, és megelégszik azzal, hogy szállás helyén összegyűjti a benszülött ügynököktől eredő értesüléseket. Most a volna mindent elrontani csak azért, hogy elszórakozzunk két-három teherautó felrobantásával, mondogatta néha, hogy türelemre incse társait. Azzal kell kezdenünk, hogy nagy csapást mérünk rájuk. Erre van szükségünk, ha tekintélyt akarunk kivívni magunknak az országban a tájföldéknél. Várjuk meg, amíg a vasút vonalon megindulnak a vonatok. Mivel feltette magában, hogy nagy csapással kezdi, nyilvánvalóan szóba sem jöhettek holmi jelentéktelen hidacskák. Első színre lépésük eredményének kárpótlást kell nyújtania az előkészületek megkívánta hosszú tétlenségért és egyes egyedül is sikerrel kell koronáznia kalandos vállalkozásukat, még ha a görülmények összejátszása folytán több nem következik is. És tudta, soha sem lehet kijelenteni, hogy az éppen folyamatban lévő akciót követi majd egy elővendő másik is. Ezt a nézetét nem közölte senkivel. Két bajtársa mégis megértette, de e hátsó gondolat felfedése nem nyugtalanította Wordant, a hajdani professzort, akinek racionális szelleme helyeselte parancsnok a felfogását és előrelátását. Ezen nem idegesítette Joyce-ot sem, és nem hűtötte le lelkesedését, amelyet a nagy csapás kilátása keltett bennem. Ellenkezőleg, mintha még jobban fellelkesítette, és arra ösztökélte volna, hogy ifjúsága minden erejét összpontosítsa erre a valószínűleg egyedülálló alkalomra, erre a nem remélt célra, amely ragyogó, világító toronként hirtelen bukkant fel előtte, a siker vakító sugárzását vetítette a múltra és a jövő örökké valóságára s fénybe borította mindaddig szürke félhomályba burkolózó életútját. joyce igaza van, mondta mindig Szófukar Warden. Minket három híd érdekel csak. Az egyik a hármasszábu tábor mellett van. Azt hiszem, hogy ezt végleg el kell ejtenünk, jelentette ki Siles. A nyílt terep nem alkalmas akcióra. Ráadásul síkság veszik körül. Mindkét part alacsony. Nagyon könnyű volna helyreállítani. A második a tízes számú tábor közelében található. Ezen érdemes gondolkoznunk, csak hogy Burmában van, ahol nem számíthatunk a benszülött partizánok együttműködésére. Azon kívül a harmadik szőr, mondta sietve Joyce, észre sem véve, hogy belevágott parancsnak a szavába, a harmadik a folyó hídja. Itt nyoma sincs az előbb említett hátrányoknak. A folyó négyszáz láb széles és magas meredek partok közt folyik. Csak két-három napi járásra van a tanyánktól. A környék gyakorlatilag lakatlan és borítja. Észrevétlenül megközelíthető, és van ott egy magas hegy is, ahonnan az egész völgy áttekinthető. Nagyon messze fekszik minden fontos várostól. A japánok különös gondot fordítanak építésére. Az összes többi hídnál szélesebb, négy sort tartja. Ez a legjelentősebb és legelőnyösebb fekvésű vasúti híd az egész vonalon. Úgy látom, hogy alaposan át tanulmányozta ügynökénk jelentéseit, jegyezte meg Sirs. Nagyon világos szőr. Az a benyomásom, hogy a híd... Elismerem, hogy az a híd a Kwaj folyón valóban figyelemreméltó, mondta Sirs, a térkép fölé ajolva. Kezdő létére elég jól ítélte meg a helyzetet. Grínezzedes és jó magam, ugyancsak felfigyeltünk erre az átkelőjére. De értesülésénk egy erőlen nem elég határozottak. Vannak talán más helyek, amelyek kedvezőbbek az akcióra. És hol tart ennek a híres hídnak a kivitelezése, Joyce? Elő úgy beszél róla, mintha már látta volna. 6. A kivitelezés jól alatt. Az angol katona természeténél fogva szeret dolgozni, és zokszó nélkül a szigorú fegyelmet, ha bízik parancsnokaiban, és ha minden reggel világosan látja, hogy idegrendszere egyensúlyának biztosítására bőséggel meríthet testjérejéből. A Kwai folyó melletti táborban a katonák fenntartás nélkül becsülték Nikolson ezredest. Ki ne becsülte volna hősies ellenállása után?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 Nagyságban és szépségben, és hamarosan elérte, majd elhagyta a kvájfolyó közepét. Ekkor már mindenki nyilvánvalónak tartotta, hogy a japán fő parancsnokság által kiszabott határidő előtt el fog készülni, Csak egy percig sem késlelteti a hódító hadsereg diadalútját. Harmadik rész Egy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 Nehéz munka lesz, az igaz, nem szabad ámítanunk magunkat, de megvalósítható, és feltétlenül kifizetődő. Az erdős sűrű, a folyó széles. A híd szakadék fölött vezet, a partok meredekek. A vonatot csak komoly technikai eszközökkel lehet kiemelni. – Kezdj az elején – mondta Sirsz. Vagy inkább zuhanyozni előbb? – Nem vagyok fáradt sző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 Vastag vörös vonallal jelölte meg a befejezett pályaszakaszokat. A vonal most már majdnem megszakítás nélkül húzódott bankoktól rangónig. A különösen érdekes részeket keresztekkel jelezte. Az egyes vasúti hidak adatai kartonokra voltak feljegyezve, s a rendszerető Vorden apró lékos pontosággal vezette napról napra a nyilvántartást. Minél tökéletesebben és pontosabban ismerték a vasútvonalat, annál ellenállhatatlanabbul vonzódtak a Kvájfolyó hídjához, amire kezdettől fogva rengeteg csábító tényező hívta fel a figyelmüket. A hidak mindig különösen foglalkoztatták képzelő és és ezúttal valósággal megbűvölte őket a kedvező körülmények kivételes bősége, ami már is megkönnyítette,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 Ilyenkor az egész szerelvény a jó Jóvá tehetetlen károk keletkeznek, nem marad egyetlen használható gerenda Ezt Egyszer láttam már ebb félét pályafutásom során. A forgalom hetekre leállt. Pedig az civilizált országban történt, ahol az ellenség emelőgépeket hozatott. Itt, higgyék el, kénytelenek lesznek áthelyezni a vonalat és teljesen a idat. Arról nem is beszélve, hogy Rakományos túl elveszítenek egy vonatot, kokoli látvány lesz. Én már szinte látom is. Szinte mindnyáján látták már egy csodálatos látványt. A nagy csapásnak ettől fogva szilárd kerete volt, amelyet kitölthetett a képzelet. Hol sötét, hol színes képek sora népesítette be Joyce álmait.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 Három éjszakán át kénytelen volt dombokra felmászni és vízmosásokba leereszkedni. A patakok sziklás ágyát követték, amelyet itt-ott rothadó növényzet émélytő szagú hordaléka torlaszolt el, sőt beléjük ötközve folyton újabb piócák nyüzsgő játszette fel. Vezetői éppen az ilyen utakat kedvelték, mert így biztosra vehették, hogy nem tévednek el hajnalig gyalogoltak. Amint derengeni kezdett, benyomultak a sűrű bozótba, gyorsan ettek a föld rizsből és a sült hússzeletekből, amit útra való hoztak. A két tájföldi ezután lekuporodott egy fatövébe. Estig sercegő füstgomolyak a deregettek pipájukból, amelytől soha meg nem váltak. A maguk módján így pihenték ki nappal az éjszaka fáradalmait.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 csak egy kicsi fekete véralvadék maradt el. A többiek a félig jól lakottak, dőhötten ragaszkodtak zsákbányukhoz, amelyet a háború viszontagságai vetettek a tájföldi dzsungelbe. A cigaretta parazsától a duzzadó test összehúzódott, vonaglott, végül pedig elengedte áldozatát és lepottyant a földre. Ott pedig Joyce két kő között szétmarzsolta. Aztán lefeküdt,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 Mindössze néhány részlet részlet különbözött. A víz nem csillogott, pedig ő csillogónak látta. Iszapos volt. Az első pillanatban őszintén bosszankodott miatta, de megvigasztalta egy gondolat. Ez a tökéletlenség kedves céljaiknak. Két napon át láthatatlanul lapult a bozótban, stávcsöven át mohon figyelte és tanulmányozta a nagy vállalkozás eljövendő színeit.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 Négy sort cölöp szakított a félbe tűnödve síész. Roppant munka, vigyel az ördög, Miért nem tudták most is úgy építeni a hídjukat, ahogy szokták? Mekkora a távolság egy-egy köst. -egy cölöpjely közt? Kérdezte Warden, aki kedvelt a pontoságot. Tíz láb. Csírz és worden szótlanul elvégezte ugyanazt a számítást. 60 lábnyi hosszúsággal kell számolnunk, ha biztosra akarunk menni. Szólalt meg végül újra, Warden. Ez soronként hat szölöpet jelent, vagyis összesen 24-et ennyit kell preparálnunk. Sokáig fog tartani. Egy éjszaka elvégezhetjük szőr, biztos vagyok. A híd alatt nyugodtan dolgozhatunk, elég széles hozzá, hogy tökéletesen elrejtsen minket.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 Ezt a felderítést egyedül akartam elvégezni. Bemásztam a vízbe, és hagytam, ha az ár. Az éjszaka világos volt? kérdezte Warden. Eléggé. Old nem volt, de felők sem. A híd nagyon magas, semmit sem láthatnak fentről. Tartsunk rendet, mondta Sirs. Hogyan ért a hídhoz? A hátamon fekvesz szőr, csak a szájam látszott ki a vízből. Fölöttem. Az Isten áldja meg, Sziers te Forden. Ilyen feladatoknál gondolhatna néha rám is. Azt hiszem, legközelebb elsősorban magamra fogok gondolni, törmögte Sziers. Joyce olyan erősen átélte a jelenetet, hogy elragadtatása átragadt két társára. Fájdalmas sajnálkozással gondoltak rá, hogy elmulasztották ezt a két utazást. Joyce hirtelen határozta el magát, hogy megkísérle ezt a kirándulást, mégpedig azon a napon döntött így, amikor három éjszakai kimerítő gyaloglás után megérkezett a figyelőállásba. Nem bír tovább várni, miután szinte karnyújtásnyira nyújtásnira megpillantott a hidat, újjával is meg kellett érinteni -e.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 Sokkal hátrább kellene elhelyezkedni a töltés másik felén, a hegy oldalában. A drót túl hosszú szőr, lehetetlen álcázni, amikor átvezetjük a sínek alatt, vagy legalábbis nagyon sok munkába kerül. Ez nagyon tetszik nekem, jelentette ki, van. És miért ne választanánk a bal partot a híd fölött? A partot megközelíthetetlen a vízfelő szőr, meredek szírt feje pedig ott van a benszülött valucska. Ott is körülnéztem. Újra átkeltem a folyón utána pedig a vasútvonolom. Csináltam egy vargabetűt, hogy fedett maradjak, és újra a fölfelé haladtam. Nincs más megoldás, szőr. Az egyetlen megfelelő rejtekely a jobb parton van. – Ejha! – kiáltotta a vordán. Maga egész éjjel a híd körül keringett? – Körülbelül. – De már... Így malladt előtt újra a dzsungelben voltam. Délelőtt értem vissza a állásba. És a maga terve szerint, mondta Siersz, az az ember, aki a rejtek helyen lesz, hogyan fog elmenekülni? Három perc is elég egy jó úszónak, hogy átkeljen a folyón. Nekem ennyi időre volt szükségem ször. És a robbantás el fogja terelni a pánok figyelmét.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 Ezt a terved érdemes mérlegelni, mondta végül, miután maga járt a helyszínen, nyilvánvalóan illetékes rá, hogy kifejtse a véleményét, és az eredmény megéri, hogy némi kockázatot vállaljunk. Mi mindent látott még a kakasülőjéről? 3. A nap már magasan járt, mire újra felmászott a hegy tetejére. A két vezető, aki még éjjel visszatért, nyugtalanul várta. Alaposan kimerült. Végig nyúlt a földön, hogy pihenjen egy órát, és csak este ébredt fel, mentegetőzve vallotta be. Jól van, feltételezem, hogy éjjel folytatta az alvást. Ennél okosabbat nem tehetett. És másnap reggel újra elfoglalta őrhelyét? Pontosan így történt, Sző. Egy nappal tovább maradtam. Sok megvizsgálnivalon volt még. Miután az első napot az élettelen anyagnak szentelte, az élőlényeket is meg kellett figyelni. Eddig megbabonázták a híd és a táj részletei, amelyek szorosan összefüggtek az elkövetkezendő akcióval, de most egyszerre feldult a nyomorúságos rabszolgasorsra kárhoztatott, szerencsétlen testvéreinek látványa, akiknek Nyüsgése betöltötte látcsövel átóterét. Jól ismerte a módszereket, amelyeket a japánok a táborokban alkalmaztak. A jelentése jelentések egész sora részletezte a győztesek szakadatlan kegyetlenkedését. Tanulja volt kínos jeleneteknek? érdeklődött Sirs. Nem szőr, valószínűleg nem erre a napra voltak beütemezve. De igazán megrendített, amikor arra gondoltam, hogy hónapok óta Dolgoznak így, ilyen éghajlat alatt, rossz koszton, rossz barakokban, ápolatlanul, és milyen büntetéseknek vannak kitéve? Valamennyi csoportot szemügyre vette. Távcsövén állt, megvizsgált minden embert, és állapotuk megdöbbentette. Number van, összeráncolt a szemöldöki. A mi munkánk nem engedélyezi a túlságos elérzékenülés, Joyce. Tudom, szőr, de ott mindenki csont és bőr, a szószoros értelmében. Legtöbbjük tagjai csebek és fekélyek borítják. Vannak, akik alig vonszolják magukat. Mifelénk senkinek se jutne eszébe, hogy testileg ennyire elesett embereket munkára fogjon. Látnia kellett volna őket, szőr, majd nem elsírtam magam. Az a brigád, amely a köteleket rángatva veri be az utolsó cölöpöket valóságos csontvázak, sző. Joel sem láttam még ilyen félelmetes jelenetet. A leggyalázatosabb bűn, amit velük csinálnak. Nyugodjon meg, mondta Sirsz. mindenért fizetni fognak. De be kell vallanom, szőr, hogy csodáltam a foglyok magatartását. Bár nyilvánvalóan nagyon rossz bőrben vannak, egyikük sem látszik, igazán letörtnek. Jól megfigyeltem őket. Becsületbeli kérdésnek tartják, hogy ügyet se vessenek őreik jelenlétére. Igen ször, pontosan ezt a benyomást keltették bennem. Úgy viselkedtek, mintha a japánok ott se volnának. Napkeltétől napnyugtáig a munkahelyen tartózkodnak, még pedig hónapok óta is valószínűleg egyetlen pihenőnap nap nélkül. Még sem látszan a kétségbe esetnek. Rongyeik ellenére. Testi nyomorúságuk ellenére nem olyanok szőr, mint a rabszolgák. Láttam a tekintetüket. Mindhárman elég sokáig hallgattak, gondolataikba merülve. Az angol katona kimeríthetetlen erőforrásokkal rendelkezik a szerencsétlenségben, mondta végül Orden. Megfigyelt mást is? kérdezte Sirs. A tisztek, az angol tisztek szőr nem dolgoznak. Az emberéket vezénylik se szok. sokkal többet adnak rájuk, mint az őrökre. És egyenruhát viselnek. Egyenruhát. Rangjelzésekkel, szőr. Felismertem az összes rangok. A fenébe kiáltott a síz. A tájföldiek is jelentették ezt a részletet, de én nem akartam hinni nekik. A többi táborban kivétel nélkül minden hadifogjok megdolgoztatnak. Látott magasrangú tisztet is? Egy ezredes szőr. Biztosan Nikolzan ezredest, akiről már hallottunk. Megérkezésekor megkínozták. Állandóan a munkahelyen tartozkodik. Kétségtelenül a helyszínen akar lenni, hogy szükség esetén emberi és a japánok közé álljon, mert annyi szent, hogy feltétlenül voltak incidensek. Ha látta volna azoknak az őrszemeknek a magatartását, szőr. Hiszen azok ruhába bújtatott májmok úgy csaszognak, úgy kacsáznak, hogy az már nem is emberi. Nikolson ez viszont meglepő méltósággal viselkedik. Igazi parancsnok, szőr. Ez a benyomásom róla. Kétségtelenül nem mindennapi tekintére és ritka tulajdonságokra val hogy ilyen körülmények közt is fent tudja tartani a katonai szellemet, mondta Shears. Magam is kalapot emelek előtte. joyce Más oka is volt a meglepetésre azon a napon. Míg elbeszélését folytatta, látszott rajta, hogy a többiekkel is szeretné megosztani csodálkozását és csodálatát. Egy alkalommal, valamely távolabb dolgozó brigádból egy fogoly végigjött a hídon, hogy beszéljen az ezredessel. Hat lépésnyire tőle vigyázba vágta magát szőr, abban a különös öltözékben. Egy cseppet sem volt nevetséges. Egy japán üvöltözve és a puskájával hadonászva közeledett felé. Az az ember bizonyára engedély nélkül hagyta ott a csoportját. Nikolson ezredes különös pillantást vetett az őrre, szőr. Az egész jelenetet pontosan megfigyeltem. Az őr letett szándékáról, és eltávozott. Hihetetlen volt. De ez még semmi. Valamivel napszállta előtt egy japán ezredes jött a hídra. Valószínűleg Saito akit félelmetes vadállatnak írtak le előttünk. Nem hazudok szőr, de tiszteletteljes tartással közeledett Nikolson ezredeshez. Úgy van, tiszteletteljes tartással. Vannak bizonyos csalhatatlan jelei az ilyesminek. Nikolson ezredes tisztelettel elsőnek, de a másik sietve, majdnem félénken, viszonozta, jól látta. Aztán sétálgatni kezdtek egymás mellett. A japán úgy viselkedett, mintha... Alárendeltje volna, aki parancsokat kap. Ez a látvány örömmel töltött el a szívemet sző. Én sem mondhatom, hogy haragszom miatt, törmögte Schirz. Nikolzon ezredes egészségére, mondta hirtelen Worden, és felemelte a borát. Így van, Worden, az ő egészségére, és annak az öt-hatszáz szerencsétlennek az egészségére, aki emiatt az átkozott híd miatt abban a pokolban él. Csak az a kár, hogy nem segíthetnek nekünk. Talán csak ugyankár, de ismeri az elveinket, Warden. Egyedül kell cselekednünk. De beszéljünk még egy kicsit a hídról. Egész este a hídról beszéltek, és közben lázasan talulmányozták Joyce vázlatait, és percenként megkérték, hogy tisztázzon bizonyos részleteket, amit az mindig habozás nélkül megtett. Képes lett volna emlékezetből lerajzolni a híd minden darabját, és leírni a folyó valamennyi örvényét. Nekiláttak a fiatal ember által kieszett terv megvitatásának. Jedzékbe foglaltak minden szükséges műveletet valamennyi részletével, és szenvedélyesen találgatták az előre nem látható akadályokat, amelyek az utolsó percben is felmerülhetnek. Aztán Worden magukra hagyta a társait, hogy üzeneteket vegyen fel a szomszéd szobában elejezett rádióvevőn. Joyce egy pillanatig tétovázott. Sőr, mondta végül, ármunk közül én vagyok a legjobb úszó, és minthogy már a terepet is ismerem, ezt majd később döntjük el, szakította félbe, number van. Joyce-ot kezdte elhagyni az ereje. Sirs akkor vette ezt észre, amikor tántorogva ment az ágya felé. Miután a harmadik napot is a bozót közt hasalva leskelődéssel töltötte, éjjel nekivágott a hazavezető útnak, és egyhúzamban gyalogolt a szállásaig, legfeljebb enni állt meg egy, -egy pillanatra. Magukat tájföldiek is csak nehezen bírták a rájuk erőltetett iramot. Azóta egyfolytában álmélkodva mesélgették, Mennyire kifárasztotta őket a fiatal fehér ember? Pihennie kell, ismételte meg Number van? Nincs értelme, hogy már most agyonhajszolja magát. Minden erejére szükségünk lesz még. Miért jött vissza olyan lóhalálába? A híd valószínűleg egy hónapon belül elkészül szőr. Joyce olyan hirtelen aludt el, hogy még az arcát is felismerhetetlen nétevő festéket sem mosta le. Cheers vállat volt, és nem próbálta felébreszteni. Egyedül maradt, és gondolataiba merülve igyekezett kiosztani a Kváj folyó völgyében lejátszandó jelenet szerepeit. Még nem határozott, amikor worden visszatért és átnyújtott neki néhány frissiben megfejtett rejtjeles üzenetet. Úgy látszik, sírsz, hogy közeledik a határidő. A központ arról tájékoztat, hogy a vasútvonalat majdnem mindenütt befejezték. Öt-hat hét múlva sor az avatásra. Az első vonat zsúfolvales csapatokkal és tábornokokkal. Kis ünnepségre készülnek. Jelentős készletet is szállítanak. A helyzet egészen jól alakul. A központ jóvá hagyja valamennyi kezdeményezését, és teljesen szabad kezet ad magának. A légierőn nem fog beavatkozni. Naponta tájékoztatnak minket. A gyerek alszik. Ne ébreszse fel. Megérdemle egy kis pihenést. Remekül feltalálta magát. Mi a véleménye, Vordán? Gondolja, hogy minden esetben számíthatunk rá? Vordán csak némi gondolkozás után válaszolt. Rám jó benyomást tesz. Előtte persze semmit sem lehet biztosra venni, ezt maga ugyanolyan jól tudja, mint én. Értem, vagy mit akar mondani. Arra gondolva, hogy ön képes-e pár másodperc, vagy még rövidebb idő alatt súlyos döntést hozni, és végre tudja-e hajtani. De miért kérdezi? Azt mondta, hármunk közül én vagyok a legjobb úszó. És nem Encseget. Igaza van. Amikor beléptem a 316-os különítménybe, csördölődött Vordem, nem tudtam, hogy úszó bajnoknak kell lennem, ha főszerepet akarok játszani. A legközelebbi vakációmun tréningezni fog. Egy pszichológiai szempontot is figyelembe kell vennünk. Ha nem teljesítem a kérését, oda az önbizalma, és hosszú ideig használhatatlan lesz. Ahogy maga mondta, előtte sem biztos az ember, ő sem az. A kinyilatkoztatásra várs közben emészti magát. A legfontosabb persze, hogy van-e ugyanannyi esélye a sikerre, mint nekünk. Azt hiszem, hogy van. És arra még több is, hogy megúszza. Pár napon belül eldöntjük. Látni akarom, milyen bőrben lesz holnap. Egy darabig nem szabad a hídról beszélni velem, nem nagyon szeretem, hogy annyira elérzékenyült a hadifoglyok balsorsán. Oh, azt akarja mondani, ja, tudom, tudom, más dolog az érzelem, és megint más az akció. Mégis hajlamos rá, hogy feliszkasson magát, hogy mindent előre elképzel, érti? Egy kicsit túl sokat gondolkozik. Az ilyesféle munkánál nem lehet általános szabályt felállítani, mondta Bölcs Orden. Néha a képzelő erő, sőt, a gondolkozás is hasznos. Nem mindig. 4. Nikolzon ezredest is nyugtalanította a foglyok egészségi állapotot. Felkereste tehát a kórházat, hogy megvitassa az orvossal. Ez nem tarthat így tovább, Kripton, mondta komoly, majdhogy nem szigorú hangon. Nyilvánvaló, hogy súlyos betegen nem dolgozhat senki, de mindennek van határa. Maga a legénységem felét beteg állományba érte. Mit gondol, hogyan fogjuk egy hónapon belül befejezni a hidat? Jól állunk, tudom, de még mindig sokat ennivaló, és ezekkel a csökkentett létszámú brigádokkal alig haladunk. Azok sem igazán erősek, akik még a munkáján vannak. Nézze meg őket, szőr, mondta Krypton, aki a szava kallatára csak nehezen bírt erőt venni magán, hogy megőrizze szokásos hidegvérét és olyan tiszteletkódó magatartást tanúsítson, amit az ezredes minden rendő és rangú beosztottjától megkövetett. Ha csak szakmai lelkiismeretemre vagy egyszerűen az emberiesség szavára hallgatnék, nem a legénység felét nyilvánítanám munkaképtelennek, hanem az egészet. Különösen, amikor ilyen munkáról van szó. Az első hónapokban az építkezés gyorsított ütemben folyt, és csak azok az incidensek okoztak némi fennakadást, amelyeket szájtó, hirtelen hangulatváltozásai idéztek elő. A japán néha meggyőzte magát, hogy helyre kell állítani a tekintéjét, és a szeszből merített bátorságot, hogy urra legyen komplexusain. Ilyenkor kegyetlen lett de egyre ritkábban került sor ebbféle rohamokra annyira nyilvánvaló volt, hogy a heves kirohanások ártanak a híd építésének. Sokáig lényegesen túltehesítették a Hughes-örnagy és Reeves százados által kidolgozott ütemtervet, ami eredményes, bár nem mendes együttműködésüknek volt köszönhető. Aztán az éghajlat, az előjött munka természete, az élelmezés és az életkörülmények Alásták az emberek egészségét. Testi állapotuk egyre több nyugtalanságra adott okot. Húst nem kaptak, legfejebb, ha a közeli benszülött faluban egy-egy vásároltak, nem kaptak továbbá sem vajat, sem kenyeret, és étkezésük néha csak rizsből állt. A foglyok tehát lassanként a Joyce-ot megrendítő csontvázakká váltak. A gályaraphoz illő munka, amely abból állt, hogy az ember naphosszat húzta a kötelet, s magasba emelte a nehéz verőkost, amely aztán örítő zajjal újra meg újra visszazuhant, valóságos kínszenvedés volt a cölöpverő brigád tagjainak. A többiek sem jártak sokkal jobban. A legkevésbé azok, akik derékig vízben órákat töltöttek az állványokon, s tartották a cölöpöket, miközben a verőkos, szakadatlan zuhogása majd megsiketítette őket. A katonai szellem egyelőre viszonylag jó volt, hála az olyan parasnokoknak, mint a lendületes Harper főadnagy. A csodálatosan jókedélyű és erélyes tiszt naphosszat nem unta meg, hogy kedélyes hangon erőteljesen buzdítsa az embereit, és attól sem idegenkedett, hogy időnként fáradtságot nem kímélve maga is munkához lásson. Tiszt teljes erejéből húzta kötelet, hogy könnyítsen a leggyöngébbeke. Alkalomattán még humorézzéküket is kielégítették, például amikor Reeves százados megjelent a tervrajzával, mérővonazójával, a színtezőjével és a többi maga fabrikált műszerével, és közvetlenül a vízszíne fölött csúszkált egy ingadozó állványon, hogy elvégezze a méréseket, nyomában pedig ott csetlet botlott a kisapám mérnök, a két pillanatra el nem hagyta minden mozdulatát utánozta, s nagy komolyan számjegyeket irkált a jegyzetkönyvébe. Minthogy a tisztek magatartását az ezredes magatartása ihlette meg, végső fokon Nikolson ezredes erős kezétől függött a hígy sorsa. Ezt ő is tudta. Jogos büszkeség töltötte el, mint minden parancsnokot, aki szívesen vállalja a felelősséget, de a rangjával és a beosztásával járó gondok teljes súlyát is ugyanúgy átérzi. E gondok közt első helyen volt a betegek növekvő száma. A szószoros értelmében a szeme láttára fogytak el a századai. Lassacskán napról napra, óráról órára vált ki az egyes foglyok emberi szervezetéből az élő matéria egy-egy paránya, hogy feloldódjék az anyagi világ mindenségben. A földből, buja növényzetből, vízből és szúnyogoktól rajzó, nedves légkörből álló világmindenségen nyilvánvalóan nem látszott meg ez a gazdagodás számtani szempontból hibátlanul pontos molekulacsere történt, csak hogy a fájdalmasan érzékeny veszteségnek, amely 500-szor több tucat kilót tett ki, semmiféle látható nyeresség sem felelt meg. Klipton komoly járványtól tartott, például a kolerától, amelyet már is több táborból jeleztek. Ála a szigorú fegyelemnek, ezt a csapást eddig sikerült elkerülni, de se szeri, se száma nem volt azoknak, akik maláriában, vérhasban, beriberiben szenvedtek. Minden nap egyre több embert kellett munkaképtelennek nyilvánítania és beteg állományba helyezni. A kórházban majdnem megfelelő étrendet tudott biztosítani azoknak, akiknek még volt étvágyuk. Ezt annak a néhány vörös keresztes csomagnak köszönhette, amelyet a japánoknak nem sikerült elsikkasztaniuk, ezeket ugyanis a betegeknek tartották fenn. Ráadásul egy kis kikapcsolódás már önmagában is gyógyírként hatott egyes foglyokra, akiknek a verőkos miután megtörte izmaikat, az idegrendszerüket is megrendítette, és hallucinációkat okozva szakadatlan lidész nyomással gyötörte őket. Nikolzon ezredes, aki szerette az embereit, Eleinte tekintélyének teljes súlyával támogatta Kliptont, és igazolta a japánok előtt az előít pihenést. Hogy jó előre elhárítsa szájtó várható tiltakozását, többletmunkát követelt az egészséges emberektől. De már elég régóta úgy vélekedett, hogy Klipton túloz. Szemlátomást az azzal gyanúsította, hogy lépi orvosi hatáskörét, gyöngeségből arra vetemetik, hogy olyan foglyokat is betegnek nyilvánít, akik még dolgozhatnának. Egy hónappal a munka befejezésének határideje előtt nyilvánvalóan nem engedhették meg maguknak, hogy laszítsanak. Ezen a reggelen azért jött a kórházba, hogy személyesen is körülnézzen, részletesen tisztázzon mindent Kliptonnal. Szükség esetén olyan határozottan, de tapintatosan térítsa jó útra, ahogyan egy őrnaggyal, egy szakemberrel Ilyen kényes ügyet rendezni illik. Nézzük például ezt a katonát, mondta megállva, s az egyik beteghez intéző. Mi baj, fiam? A foglyok közt sétált, akik kétsor bambuszágyon feküdtek. Egyesek láztól diderektek, mások ernyetten hevertek a nyomorúságos takarók alatt, csak halásápat arcuk látszott. Klipton élénken közbelépett, és elég éles hangon így szólt. 40 fokos láza volt az éjjel szőr, maláriás. Na igen, mondta az eszredes tovább lépve. Hát ez trópusi fekéje van. Tegnap vágtam fel a lábát, egy késsel, más műszerem nincs. Akkor a lyuk maradt utána szőr, hogy egy golflabda is beleférne. Szól ez az? Tegnap este jajgatást hallottam, dörmögte hozon ezredes. Ez az négy bajtársának kellett lefogni. Remélem, hogy meg tudom menteni a lábát, de nem vagyok biztos benne. Tette hozzáalkan. Igazán azt akarja, hogy kiküldjem a ídra sző. Ne beszéljem butaságot, Képton. Persze, hogy nem ragaszkodom hozzá. Ha egyszer magának ez a véleménye. Értsen meg jól. Szó sincs róla, hogy betegeket vagy súlyos sebesülteket munkára kényszerítsünk. De mindnyájunknak tisztában kell lennünk a következőkkel. Egy hónapon belül be kell fejeznünk a hidat. Ez keserves erőfeszítést követel, magam is tudom. De semmit sem tehetek ellene. Ebből az következik, hogy valahányszor maga elvisz egy embert a munkahelyről, a többinek valamicskével keményebb feladattal kell megbírkóznia. Erre minden pillanatban tekintettel kell lenni, érti? Még ha egyik másik ember nincs is a legjobb állapotban, valahogy csak hasznosíthatja magát. Segíthet holmi könnyű munkában, vagy egy kis bepecselésben. A végső csiszolgatásban, amit Hughes hamarosan megkezd. Na, nem igaz? Feltételezem szőr, hogy be akarja festeni őidat. Erre nem is gondolhatunk, Krypton. mondta az ezredes hevese. Csak is meszelésről lehetne szó. Az pedig remek célpontot nyújtana a repülőgépeknek. Maga elfelejtő, hogy háború van. Igaz szől. háború van. Nem, minden fényűzésről le kell mondanunk. A fényűzést ellenzem. Elég, a híd megfelel a célnak, ha gondosan ki van dolgozva. Szóval azért jöttem, Klipton, hogy ezt megmondjam magának. Meg kell értetnie az emberekkel, hogy felelősek a többiekért. Ezzel például mi van? Csúnyán megsebesült a karján, mielőtt gerendát cipelt az ön átkozott, istenverten, nyavajás hígyán, ször. Tört ki Klipton. Vannak vagy huszon, akik ugyanígy jártak. Az ők kondíciókban a sebek persze nem hegednek be, sőt fertőződnek. Nincs semmi, amivel rendesen kezelhetném őket. Azon tűnődöm, mondta Nikolson ezredes, aki makacsú ragaszkodott elképzeléséhez, s szemet húnt az orvos kevéssé szabályszerű stílusa fölött. Azon tűnődöm, hogy ha ilyen esetek adódnak, a friss levegő és az észszerű elfoglaltság nem segítené jobban a gyógyulásukat, mint ha hevertetjük és ebbe a viskóba zárjuk őket. Nos, Klipton, mit szól hozzám? Elvégre otthon sem szokás kórházba utalni valakit, ha megkarcolja a karját. Azt hiszem, hogy ha megfontolja, végül maga is igazat ad nekem. Otthon ször, otthon, otthon! Tehetetlen, kétségbeesett mozdulattal emelte égnek a karját. Az ezedes elcipelt a betegek közül, bevitt a kis helységbe, amelyet orvosi szobának használtak. És tovább kardoskodott ügye mellett. Felsorakoztatott minden érvet, amire egy parancsnok csak hivatkozhat ilyen esetben, amikor inkább rábeszélni, mint sem parancsolni akar. S mint hogy kliptont mindez nem győzte meg kellőképp, végül is a leghadhatósabb érvel sújtott le. Ha tovább makacskodik, a japánok gondoskodni fognak a kórház kiürítéséről, mégpedig válogatás nélkül. Sajtó megfenyegetett, hogy drákói rendszabályokat fog alkalmazni, mondta. Ez kegyes hazugság volt. Eddigre szájtó már minden erőszakról letett, mert végül megértette, hogy semmit se érne el vele. Szíve mélyén nagyon is kielégítette, hogy hivatalos vezetésével építik fel az egész vasútvonal legszebb hígyát. Nikolson ezledes. Feljogosítottnak érezte magát az igazság ilyen elferdítésére, bár bántotta a lelkismeretét. Nem engedhette meg magának, hogy akár csak egyetlen tényezőt is elhanyagoljon, amely előmozdíthatja a híd befejezését, hiszen ebben a hídban öltött testet a töretlen szellem, amely sohasem vallja be csüggedését, amely mindennel dacolva cselekedetekkel bizonyítja sérthetetlen méltóságát. Hiszen a hídból már csak 20-30 méter hiányzott, hogy összefüggő ívként feszüljön a kvájfolyó völgye fölött. E fenyegetés hallatára Klipton elátkozta ezredesét és feladta a harcot. Elbocsátotta a kórházból betegeinek körülbelül egynegyedét, bár rettentő lelkifurdalást gyötörte, valahányszor választania kellett közülük. Így módon visszaküldött a munkáére egy csomó nyomorékot, könnyű sebesültet és lázas beteget, akit szakadatlanul gyötört a malária, egy járóképesnek minősült. Egyikük sem tiltakozott. Az ezredes hite olyan hit volt, amely hegyeket hordel, piramisokat, székes egyházakat vagy hidakat épít, és rábírja a haldoklókat, hogy mosolyogva dolgozzanak. A bajtársiasságukra hivatkozó felszólítás meggyőzte őket. Zogszó nélkül vágtak újra neki a folyóhoz vezető útnak. A szerencsétlenek, akiknek karját formátlan és mocskos kötés kárhoztatta mozdulatlanságra, épp kezükkel megragadták a verőkos kötelét, ritmikusan rángadták maradék testi és lelki erejükkel, s és súlyukat egészen ráfüggesztve Fájdalmas erőfeszítésük áldozatával tetézték a szenvedés végösszegét, amely egyre tökéletesebbé tett a hidat, a kvájfolyó. Ettől az új lökéstől a híd nagyon gyorsan elkészült. Az ezredes szavajárása szerint már csak kis pepecselés hiányzott hozzá, hogy a mű a gondos kidolgozásnak azt a benyomását keltse, Amiről a gyakorlott szem a világ bármely táján, első pillantásra felismeri, az európaiak fölényes szaktudását, és az angolszászok tökéletességre való törekvését. Negyedik rész. A nagy csapás. Egy. Néhány héttel Joyce expedíciója után Warden is megtette ugyanazt az utat, mint a kadét, és kimerítő hegymászás után ő is felért a figyelőállásba. Hasra feküdt a páfrány közt, és most már ő is nézegette az alatta húzódó hídot, a Kváj folyón. Warden minden volt, csak nem romantikus.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 Először a rádióállomás szerelte fel, kapcsolatban kapcsolatba lépett több adóval. Egyikük egy értékes, megszállt területi állomás, minden nap egyenes adásban tájékoztatta, hogy hamarosan elindul a hosszú szerelvény, amelynek a Burma-Tajföldi vasútvonalat kell felavatnia. A kapott üzenetek megnyugtatták, nem adtak ki ellenkező parancsot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 szinte a csodával volt határos, hogy a figyelő állás mennyire uralkodik a terepen. Gordon egyúttal arra is rájött, hogyha az akciót ilyen formán kiterjeszti, további jelentős eredményt is elérhet. Eltereli ő pánok figyelmét, és közvetve hozzájárul Joyce visszavonulásának fedezéséhez. Gordon sokáig mászkál a páfrányok és a vadrododendronok közt,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 Nyilvánvalóan a japánok is a munkálatok befejezésének megünneplésére készülődnek. Volder nagy, gyorsan dolgozik. Megfontoltsága nem akadályozza meg, hogy megragadja a kínálkozó alkalmat. Megteszi az előkészületeket, hogy szeptében elkészített terve hirtelmében, mert egyébként már jóval az odaérkezés előtt számításba vett, még ezen az éjszakán cseleketessen.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 Ez a rendkívül kedvező körülmény lehetővé teszi, hogy Number van tanácsa értelmében minimális kockázatot vállalva beavatkozzék. Előkészítsen néhány másodlagos csapdát, és gondoskodjék a főcsapás pikáns fűszerezéséről, amit annyira kedvel a 316-os különítmény minden tagja. worden mérlegeli esélyét, úgy dönt, hogy védtek volna nem kihasználni a körülmények, Ilyen csodálatos összejátszását, és elhatározza, hogy leereszkedik a folyóhoz, és hozzáfog a felszerelés előkészítéséhez. Végül is, bármilyen körültekintő, nem érdemli -e meg, hogy legalább egyszerű is eljusson a híd közelébe. Nem sokkal évfél előtt éri el a hegy lábát. Az ünnepség elképzelése szerint folyt le.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 az egyik partizán hirtelen intett szokatlan recsenést hallott az óriás páfrányerdőből, erdőből, amely egy csúcsát borította. A négy tájföldi pár pillanatra tökéletes mozdulatlanságba dermett. Word felkapja a géppisztolyát, és készen állt minden esetőségre. Valamivel alattuk, fügy hallatszott. Az egyik tájföldi felelt rá, majd, karját lóbálva, Worden felé fordult. Number van, mondta. Shears, akit két benszülött kísért, hamarosan csatlakozott a figyelő állásban tartózkodó kis csapathoz. Megkapta a legutolsó jelentéseket, kérdezte aggodalmas, miért meglátta warden -t. Minden rendben nincs változás. Három napja itt vagyok. A vonat mai éjjel indul bankokból, és holnap délelőtt tíz óra tájban ér ide. És maguknál mi újság? Minden kész, mondta Shears és megkönnyebbült sóhajjal végigdőlt a földön. Szörnyen félt tőle, hát ha a japánok az utolsó pillanatban módosították terveiket, Gordon viszont már este óta egyfajtában aggódott. Tudta, hogy az éjjel készítik elő a nagy csapást, és mint egy vak, órákon át hallgattak vájfolyó körül szállongó gyöngeneszeket, miközben a társaira gondolt, akik közvetlenül alatta a vízben dolgoztak. Szakadatlanul a siker esélyét latolgatta, elképzelte tevékenységű különböző szakaszait, és megpróbálta kitalálni, milyen váratlan események gátolhatják a kedvező végkifejletet. Semmi gyanusat sem hallott. A terv értelmében Sirsznek pirkadatkort kellett volna csatlakoznia hozzá, de már tíz óra is elmúlt. Örülök, hogy végre láthatom, türelmetlenül várta. Az egész éjszaka ráment. Gordon Jobban szemügyre vette, és látta, hogy ki van merülve. Átázott ruhája gőzölgött a melegétől, Nyúzott arca, a fáradtságtól mélyen beesett karikás szeme, több napos szakálla, embertelen előfeszítésről árulkodott. Forden oda nyújtott neki egy pohár pálinkát, és megfigyelte, hogy társa milyen ügyetlenül fogja meg. Kezét sebek, repedések borították. Fakó színezetű bőre ráncos volt, Foszlányok figyeltek róla. Csak nehezen tudta mozgatni az ujjait. Gordon odaadta neki az előre kikészített sortot és a tiszta hinget, aztán várt. Biztos benne, hogy semmit sem terveznek mára? kérdezte újra, sírsz. Biztos, ma reggel is kaptam üzenetet. Sírsz ivott egy kortyot, és óvatosan dörzsölni kezdte magát. Keserves munka volt, mondta fintorogva. Azt hiszem egész életemben érezni fogom a folyó idegét. De minden jól ment. És a gyerek? kérdezte Worden. A gyerek elképesztő. Egyetlen mulasztást sem követett el. Többet gürcelt nálam, mégsem fáradt ki. Az őreén van a jobb parton. Ragaszkodott hozzá, hogy még az éjjel elfoglalja, és nem mozdul, amíg nem jön a vonat. És ha felfedezik, jól elbújt. Nem mondom, hogy nincs kockázat, de érdemes vállalni. Most már minden jövésmenést kerülnünk kell a híd közelébe. Na meg a vonat. Előbb is megjöhet. Biztosra veszem, hogy ma nem fog aludni. Fiatal és erős, sűr bokrok közt van, ahová csak a folyó felül lehet felkapaszkodni, csapart meredek. Innen nyilván jól kivehető az a hely. Csak egyetlen dolgot lát a falevelek közti résen, a hídat különben is meghallja a közeledik a vonat. Maga járt ott? Elkísértem. Igaza volt. Eszményi helyet talált. Sírsz, felkapta a távcsövet és megpróbált támpontokat keresni, de nem ismert rá Nehéz pontosan meghatározni helyet, jelentette ki. Annyira más most. Mégis azt hiszem, hogy ott van vagy harminc lépésre amögött a vastag, vörhenyes fa mögött, amelynek az ágai belelógnak a vízbe. Most már minden rajta múlik. Minden rajta múlik, de én bízom benne. Nála van a tőre? Nála. Meg vagyok győződve, hogy képes lesz használni. Ezt soha sem lehet előre tudni. Nem lehet, de én számítok rá. Csarobbanás után? Nekem öt persze volt szükségem, hogy átkeljek a folyón, de ő majdnem kétszer olyan gyorsan úszik, mint én. Fedezni fogjuk a visszavonulását. Gordon tájékoztatta sirs különböző intézkedéseiről. Este újra lement a figyelőállásból, ezúttal meg sem várta, amíg leszáll az éjszaka, de a nyílt csíkságra, nem lépett ki. Csúszva kereste ki az elképzelhető legjobb helyet a csoport golyó szórója számára, és azokat az állásokat, ahonnan a partizánok puskával lőhetik az esetleges üldözőket. Minden posztot gondosan megjelölt. A tűzfüggöny, amelyet az aknevető lövedékei is erősítenek majd pár percen át, megfelelő védelmet fog nyújtani. Number one egyetértett az egész elrendezéssel, és miután túl fáradt volt az alváshoz, elmesélte a barátjának, hogyan bonyolították le az elmúlt éjszaka hadműveletét. Gordon Mohn hallgatta, és az elbeszélés megvigasztalta egy kicsit, amiért nem veltett részt a közvetlen előkészületekben. Semmit tennivalójuk nem maradt, csak a másnapot kellett megvárniuk. Ahogy mondták, a siker most már Joyson múlik. Joyson! És az előre nem látható véletleneken. Megpróbálták becsapni türelmetlenségüket, és elfelejteni nyugtalanságukat, amelyet az ellenséges part bokrai közt lapuló főszereplő miatt éreztek. Mielyt a nagy akció kérdését eldöntötte, Number van részletes programot dolgozott ki. Kiosztotta a szerepeket, hogy a kis csapat minden tagja időben fontolóra versse a denivalókat, és begyakorolhassa a szükséges mozdulatokat. Az adott pillanatban tehát minnyáján éber figyelemmel háríthatják el az előre nem látott eseményeket. Gyerekség volna azt hinni, hogy a hidak komoly előkészítés nélkül is felrobbanhatnak. Joyce vázlatai és útmutatási alapján Gordon, akár csak annak idején Rifsz százados, tervázott készített rombolási tervet. Nagy léptékű rajzot a hídról, és ezen minden cölött meg volt számozva. Minden plastiktöltet pontosan a műszakilag legintokoltabb helyen volt feltüntetve, és az elektromos vezetékek és a robbantószikrát továbbító zsinórok szakszerű szerelési rendszere pirossal volt megrajzolva. Ezt a tervet hamarosan mindegyikük az emlékezetébe véste. De Number nem elégítette ki az elméleti felkészülés. Több éjszakai próbát is végeztetett egy ócska elhagyott hídon, amely szálláshelyüttől nem messze egy folyócskánát vezetett. A plastik tölteteket persze homokzsákok helyettesítették. A robbanóanyag elhelyezésével megbízott emberek, vagyis ő maga, Joyce és két tájföldi önkéntes jól begyakorolták, hogyan közelítsék meg sötétben a hidat, és nesztelenül úszva, hogyan toljanak maguk előtt egy erre az alkalomra összeállított könnyű bambusztutajt, tutajt, amelyre az anyagot erősítették. Worden volt a döntőbíró. Feladatát szigorúan látta el, és amíg a manőver tökéletesen nem sikerült, mindig újra kellett kezdeniük. A négy ember ezután azt is megtanulta, hogy a legkisebb csobbanás nélkül dolgozzék a vízben, a műtölteteket szilárdan a cölöpökhöz rögzítse, a rombolási terv szerint összekösse a gyújtó zsinórok bonyolult hálózatával. Number van, végül kielentette, hogy elégedett. Most már csak az volt hátra, hogy előkészítsék az igazi felszerelést, és megoldjanak egy csomó fontos részletkérdést, például a víztől óvandó alkatrészek vízmentes csomagolását. A karaván útnak indult. Olyan utakon, amelyeket csak ők ismertek, a vezetők elkalúzolták őket a folyó egy bizonyos pontjához jóval a híd fölé, ahol teljes biztonságban szállhattak vízzel. A terhet néhány benszülött önkéntes cipelte. A plastikból öt kilós tölteteket készítettek. Úgy tervezték, hogy minden cölöpre egy töltet jut. A rombolási terv értelmében mindegyik sorban hat egymást követő cölöpön összesen 24 töltetet kellett elejezni. Ez szerint körülbelül 20 méter hosszúságban az összes tartók megsemmisülnek, és ez bőven elég hozzá, hogy a vonat súly alatt minden elmozduljon és összeomoljon. Sirs, az óvatos, egy tucatnyi tartalék töltetet is vit magával, ha szükség lesz rájuk. Ezeket alkalomattán ügyesen el lehet majd ehhezni, hogy néhány másodlagos kellemetlenséget okozzanak az ellenségnek. Ő sem feledkezett meg a 316-os különítmény irányelveiről. A mennyiséget nem véletlenül állapították meg így. Számítások és hosszas viták után határozták meg, és mindehhez azok a mérések szolgáltak alapul, amelyeket Joyce végzett felderítő útján. Egy táblázat, amelyet mindhárman fejből fújtak, pontosan feltüntette, mekkora töltet szükséges ahhoz, hogy egy adott anyagból készült tartógerenda, formájától és méreteitől függően egy szempillantás alatt összeroppanjon. A szóban forgó esetben elméletileg nem kellett volna több három kiló plastiknál. Négy kilóval a biztonsági hányados elég nagy lett volna egy hétköznapi akcióhoz. Namber van végül is úgy döntött, hogy még egy kicsit növeli az adagot. Jó oka volt rá, hogy így járjon el. A plastik és Rombolás Kft., Második alapelve úgy hangzott, hogy a műszakiak által megadott számokhoz mindig hozzá kell tenni egy keveset. Az elméleti tárgyak elsajátítása után Grénezredes, aki olimposzi magasságból irányította a kalkutta iskolát, erről a kérdésről is ejtett néhány szót, amit a józanész és a vasút idakról szerzett tapasztalata sugalt. Valahányszor a táblázatok segítségével kiszámítják a súlyokat, pedig mindig nagy ráhagyással mondotta, adjanak hozzá még egy keveset. Mit akar az ember egy kényes műveletnél? Teljes bizonyosságot. Ha a legkisebb kételjük támadikább, hát vegyenek száz fonttal többet, mint egy fonttal kevesebbet. Ugyan, milyen képet fognak vágni, miután esetleg több éjszakát hát robotoltak, hogy elhelyezzék a robbanóanyagot, miután kockáztatták az életüket és az embereikét is, Miután ezer nehézség árán végül is diadalmaskodtak, szóval milyen képet fognak vágni a rombolás, csak félig meddig sikerül. Mert meg akartak takarítani egy kis anyagot. És a gerendák csak megrepedeznek, de a helyükön maradnak. Csak árokat gyorsan ki lehet javítani. Tapasztalatból beszélek. Egyszer velem is megesett ez, És tudom, hogy semmi sincs a világon, ami ennyire letörné az embert. Silsz megesküdött, hogy vele sohasem fog megesni ilyen katasztrófa s nagy alkalmazta az alapelvet. De az ellenkező végletet is kerülni kellett, és nem volt szabad felesleges felszerelés cipelni, hiszen csak néhány emberrel dolgoztak. A való szállítás elméletben nem látszott nehéznek. A plastik számos jó tulajdonsága közé tartozott az is, hogy körülbelül ugyanolyan fajsúlyó, mint a víz, és egy úszó minden nehézség nélkül jó sokat vontathat belőle. Hajnalban érték el a kvájfolyót. A teherhordókat elküldték. A négy ember a bozótban rejtőzve várt az éjszakát. Nyilván hosszúnak találták az időt, mondta a hordán. Aludtak? Alig megpróbáltuk, de maga is tudja, milyen az, amikor közeledik a döntő pillanat. Joyce meg én az egész délután fecsegéssel töltöttük. El akartam terelni a figyelmét a hídról. Hosszú éjszaka várt ránk, amikor úgysem gondolhatunk majd másra. – Miről beszélgettek? – kérdezte Warden, aki minden részletet tudni akart. A múltjáról mesélt egyesmást, -egy az a fiú alapjában véve meglehetősen mélabús. bús. Mindent egybevetve a története eléggé mindennapi. Rajzoló mérnök volt egy nagy cégnél, ó, ne képzeljen valami fényes állást, nem is dicsekedett vele. Hivatalnok félének mondhatnám, mindig ilyesmit képzeltem róla. Húsz egykorú fiatalember reggeltől estig rajztábla mellett dolgozik egy közös teremben. lehet el tudja képzelni, amikor nem rajzolt, számításokat végzett. Táblázatok és előírások alapján nem valami izgalmas dolog. Láthatólag nem is becsülte sokra az állását. Jélek szerint úgy fogadta a háborút, mint valami nem remélt lehetőséget. Furcsa, hogy egy kis hivatalnok éppen a 316-os különítmény nélkül senki. Professzorokkal is megesik, mondta Worden. Ismertem néhány hozzá hasonlót. Nem voltak a legrosszabbak. De a legjobbak sem, legalábbis nem feltétlenül. Nincs általános szabály, pedig nem is beszélt keserűen a múltjáról. Mél a bús. ez a helyes kifejezés. De régfiú ebben biztos vagyok. Milyen rajzokat kellett készíteni, furcsa véletlen. A cég hidakkal foglalkozott, persze nem fahidakkal, és nem is a felszerelésük érdekelte. Csuklós fémhidakat állított elő, mindig ugyanazt a bevált típust. Legyártotta az alkatrészeket, és leszállította a hidat az építési vállalkozónak, mint ha valami páncélszekrény lett volna. Ő maga ki sem mozdult az irodából. A háború előtti utolsó két évben újra meg újra ugyanazt az alkatrészt rajzolta. A szakosítás és mindaz, ami ebből következik, itt, ugye, nem találta érdekfeszítőnek. Még csak nem is valami nagy alkatrészt rajzolt, egy kis hoztartót, így mondta. Olyan keresztmetszetet kellett kialakítania, amelyik a legkisebb fémfelhasználás mellett a legellenállóbb. Legalábbis én így értettem. Cseppet sem vagyok járatos ezekben a dolgokban. Takarékosság, ez volt a jelszó. A cég nem szeretett pazarolni az anyaggal. Két évet töltött el így, egy ilyen fiatal fiú. Ha hallotta volna, hogyan beszélt arról a hoztartóról, remegett a hangja. Igazán, azt hiszem, Warden, hogy ez a hoztartó részben megmagyarázza, miért lelkesedik ennyire a mostani jobjáért. Azt tény, mondta Worden, hogy még senkit sem láttam, akit ilyen nagyon lelkesített volna, hogy, hogy lerombolhat egy hidat. Én azt gondolom, Sills, hogy a 316-os különítményt éppen az ilyen emberek kedvéért teremtette az ég. Ha nem volna, ki kellene találni. Elvégre maga is, ha nem csömörlik meg a hivatásos hadseregtől. És maga, a tökéletesen kielégíti az egyetemi oktatás, na mindegy. Akár, hogy történt is, amikor a háború kitört, őt még mindig teljesen lekötötte ez a hoztartó. Nagyon komolyan elmagyarázta nekem, hogy két év alatt másfél font fémet sikerült megtakarítani a papíron. Úgy látszik, ez nem is volt rossz eredmény, de a főnökei azt gondolták, hogy több is telik tőle. Hónapokig kellett volna még folytatnia, járt az első napokban beállt katonának. Miért hírét vette a 316-os különítménynek, nem is szaladt. Röpült hozzánk, Vorden, És még van, aki tagadja a hivatástudatot. De azért, furcsa ez, Vorden, ha nincs az a hoztartó, ebben a pillanatban talán nem is hasalna bokrok alatt, alig száz méter az ellenségtől törrel az övében. Egy villámokat lövelő, Készülék mellett. 3. Siss és Joyce így beszélgetett testig, miközben a két tájföldi halk hangon társalogva kiértékelt az expedíciót. Sissnek néha aggályai támadtak, és azon tűnődött, vajon hármok közül valóban arra bízta -e a főszerepet, akinek a legtöbb esélye volt a sikerre s nem befolyásoltat-e magát forró esedezésétől. Biztos benne, hogy ugyanolyan határozottan fog cselekedni, mint Forden vagy jó magam, ha valami közbe jön? Kérdezte meg utoljára, komoly hangon a fiútól. Most már biztos vagyok benne, szőr. Bízza rám. Sísz. Nem erősködött tovább, s döntését nem másította meg. Még nem is alkonyodott, amikor megkezdték a felszerelés behajózását. A part elhagyott volt. A bambus tutaj, amelyet saját maguk készítettek, mert csak magukban bíztak, két különálló párhuzamos részből állt, mert így könnyebben szállíthatták a dzsungelen át. A szerelést a vízben végezték, a tutaj két felét kötelekkel rögzített, két haránt illesztették össze. Amikor elkészült, olyan lett, mint valami, Merev asztallap. Aztán a lehető legerősebben rákötözték a tölteteket. A többi csomaga az összetekelt se a telepeket, az elektromos vezetéket és a robbantó készüléket tartalmazta. A kényes alkatrészeket természetesen vízhatlan vászomba burkolták. Ami a gyújtó szerkezeteket illette, Sziersz két készletet hozott belőlük. Az egyiket Joyce-ra bízta, a másikat magához vette. Mindketten az övükhöz erősítve a hasukon viselték. Csak ezek voltak igazán érzékeny szerkezetek. A plastik ugyanis evben ütésbiztos. Egy kis év furcsán érezhették magukat azokkal a csomagokkal a hasukon, jegyezte meg Gordon. Tudja, hogy az ember soha sem gondol ilyesmire. Az egész kirándulásnak ez volt az aránylag legkevésbé kockázatos mozzanata. Pedig alapos rázásnak voltunk hitéve elhieti, Végye el az erdek a tájföldéket, akik egy remekül hajózható folyót ígértek nekünk. A benszülöttek felvilágosításai alapján arra számítottak, hogy az egész víziút fél órát sem vesz igénybe. Ezért csak akkor indultak, amikor már teljesen besötétedett. A valóságban azonban, több mint egy órára volt szükségük, és leereszkedésük viharosnak bizonyult. A Kwai folyó úgy rohant, mint valami hegyi patak, kivéve a híd körüli részt ott nyugodtan folydogált. Alig, hogy elindultak, gyorsan áramló víz ragadta magával őket a sötétben meredező, láthatatlan szírtek között, amelyeket képtelenek voltak elkerülni, és ők kétségbe esetten kapaszkodtak veszedelmes és értékes víziárművükbe. Ha ismerem a folyót, más módon közelítem meg, s inkább vállalom a kockázatot, és a híd közelében szállok víze. Az eféle szakszerűtlen felvilágosítások mindig hamisak, de akár benszülöttektől, akár európaiaktól származnak. Ezt elég gyakran megfigyeltem. Mégis újra lépre mentem. El sem képzelheti, milyen nehezen irányítottuk a tenger alatt járót a rohanó vízben tenger nevezték el a tutajt, amelyet vasdarabokkal szándékosan megterheltek, és ezért többnyire közvetlenül a víz felszíne alatt úszott. A nehezékek súlyát szakszerűen úgy számították ki, hogy a tutaj a magára hagyják, éppen csak el nem sűjjed. Elég volt egy új nyomás, hogy teljesen eltüntessék. Az első sebes folyású szakaszon, amely a Niagara vízeséshez méltó vadlármát csapott, ide-oda vetett, dobált, pörgetett az ár. Hol a tenger járó fölé emelt, hol az aljára nyomott, az egyik partról a másik hajtott, hol a mederfenekét súroltuk, hol a fák ágait. Amikor nagyjából megértettem a helyzetet, eltartott egy darabig, mert fuldokoltam. Minnyájunknak megparancsoltam, hogy kapaszkodjanak a tenger alattjáróba, és semmi áron el ne engedjék, másra ne is gondoljanak. Ennél többet nem tehettünk, de csoda, hogy senki sem törte be a fejét. Igazán kitűnő étvágygerjesztő volt. Éppen ez kellett nekünk, hogy teljes hidegvérrel készülhessünk fel a komoly jobbra. Olyan hullámok zúdultak ránk, mintha viharos tengerelettünk lettünk volna. Hányink kínzott. És az akadályokat egyszerűen nem lehetett elkerülni. Én azt sem tudtuk, értjesz, Warden, hogy, hogy merre megyünk. Különösnek tartjuk amikor a folyó összeszorul, és a dzsungel bezárul maga fölött, szeretném látni, meg tudja -e mondani, milyen irányban halad. Az ára lúztunk, nem igaz? A mi szempontunkból, a hullámokat leszámítva, a víz olyan mozdulatlan volt, mintha tóban fürödtünk volna. Csak az akadályokból sejthettük, amikor nekik köztünk, hogy merre felé, és milyen gyorsan haladunk. Minden viszonylagos. Nem tudom, érti-e pontosan. Nem minden nap élményben lehetett része. Igyekezett tőle telehető hűséggel beszámolni róla. Gordon szenvedélyesen hallgatta. Értem, Siszt, a tutaj kibírta? Ez a következő csoda. Ha a fejem történetesen nem volt a víz alatt, és tropogást hallottam, de próbált kiállta, kivéve egyszer. A boly mentette meg a helyzetet. Első rangú gyerek, Gordon, ad mesélyem el. Az első sebes folyású szakasz vége felé, amikor kezdtünk már lassan hozzászokni a sötétséghez, az ár nekivágott minket egy hatalmas sziklának, amely a folyó kellős közepén meredezett. A vízpárna a levegőbe röpített, de igazán volt majd a következő pillanatban újra elkapott a sodrás, s oldalvást magával ragadott. Nem hittem volna, hogy ez is lehetséges. Csak akkor láttam meg az sziklát, amikor alig pár lábnyira volt tőlem. Nem maradt időm. Semmire sem gondoltam, csak hogy előre kell nyújtanom a lábamat, és meg kell ragadnom egy bambuszrudat. A két tájföldit elsodort az ár. Szerencsére valamivel lejjebb megtaláltuk őket. Igazán szerencsénk volt. De tudja, hogy ő mit csinált? Negyed másodperc maradt csak a gondolkozásra. Széttárt karral ráhasalt a tutajra. Tudjál miért, Vorden? Hogy összetartsa a két részt. Úgy van, egy kötél elpattant. A harántrudak megcsúsztak, és a két fél kezdett elválni egymástól. Az ütés szétszakította volna őket. Nem sok hiányzott a katasztrófához. Egy szempillantás alatt megértette. Villámsebesen döntött. A cselekvési reflexe hibátlanul működött, és volt ereje a kitartáshoz. Előtt nem Láttam, hogy a tengeralt járó kiszökik a vízből, a levegőbe úrik, mint valami lazac, amelyik fölfele halad a folyású patakban. Igen, pontosan úgy, ő pedig rajta fekszik és teljes erejéből kapaszkodik a bambusz Nem engedte el őket. Később újra összekötöztük a rudakat, már hogy bírtuk. Ne felejts el, hogy abban a helyzetben a gyújtó szerkezetek közvetlenül érintkeztek a plastikkal. Cső alapos lökést kapott. A fejem fölött láttam, hiszen mondtam már, úgy csapott le, mint a villám. Csak abban a pillanatban jutott az eszembe, hogy robbanószert szállítunk. Nem számít. Ez volt még a legkevésbé kockázatos. Erről meg vagyok győződve. Ső, egy másodperc negyed rész alatt rájött. Nem mindennapi gyerek, Morden, annyi szent. Feltétlenül sikerülni fog neki. A hidegvérnek és a gyors reflexmozgásnak mozgásnak figyelemre méltó kombinációja állapította meg, elismerően, Vorden. Sirs halkan folytatta. Feltétlenül sikerülni fog neki, Vorden. Ez az ő ügye. Senki sem akadályozhatja meg, hogy a végére járjon. Ez az akció az övé. Ő is tudja. Maga meg én csak a segítőtársai vagyunk. A mi időnk lejárt. Csak arra szabad gondolnunk, hogy megkönnyítsük a dolgát. A hígy sorsa jó kezekben van. Az első gyorsfolyású szakasz után a víz lecsendesedett, sőt ők megerősítették a tutajt. Aztán egy szűk csatornában újra ide-oda cibálta őket az ár. Elég sok időt elvesztegettek néhány szikla előtt, amely eltorlaszolta a meder egy részét. A sziklák fölött lassú, nagy örvény keletkezett, és ők perceken át körben forogtak anélkül, hogy vissza tudtak volna jutni a fősodorba. Végül kiszabadultak a csapdából. A folyó kiszélesedett, és egyszeriben lecsillapult, ami olyan hatást tett rájuk, mintha egy óriás és nyugodtóhoz értek volna. Témük megsejtette, hol vannak a partok, és sikerült a folyó közepén maradniuk. Hamarosan a hidat is meglátták. Sirsz félbeszakította elbeszélését, és szótlanul lebámult a völgybe. Különös érzés így látni felülről, és egy darabban. Egészen más a pofája, ha alulról és éjjel nézi az ember. Nem, igen, láttam más, csak részleteket, egyiket a másik után. Előtte csak a részletek számítanak. Egyébként, utána is. Kivéve, amikor megérkeztünk, mert akkor hihetetlenül élesen rajzolódtak ki a körvonalai az égen. Remektem, hogy észrevesznek. Úgy éreztem, hogy olyan tisztán látni minket, mintha fényes nappal volna. Ez persze tévedés volt. Csak az orrunk látszott ki a vízből. A tenger alatt járó éppen alámerült, sőt, kis hián egészen elsüllyedt. Néhány bambuszrud megrepett, de minden jól ment. Fényt nem láttunk. neztelenül besiklottunk a híd árnyékába. Egyetlen zöggenő nélkül. A tutajt egy cölöphöz az egyik belső sorban, s munkához láttunk. De addigra már megdermettünk a hidegtől. Különösebb nehézségük nem volt? kérdezte Warden. Különösebb nehézségünk, ha úgy tetszik, nem volt, feltéve, hogy normálisnak tartja az ilyen munkát, Worden. Újra elhallgattott, mintha lenyűgözte volna a híd, amelyre még mindig sütött a nap. Úgyhogy világos faszerkezete élesen elvált a sárgás víztő. Ez az egész olyan, mint valami álom, Worden. Már máskor is volt ilyen benyomásom. Amikor elérkezik a döntő nap, az ember azon tűnődik, igaz-e, valóságos-e minden? Valóban ott vannak-e a töltetek, valóban elég -e egy kis mozdulat a robbantó készülék pillentyűjén. Mindez teljessége lehetetlennek látszik. Joyce ott van, alig száz méternyire a japán őrszemtől. Ott van a és fa mögött, csak hidat nézi. Fogadni mernék meg sem otcant, mióta magára hagytam. Gondolja rá, Vordem, mi minden történhet még holnapig. Elég, hogy japán katona szórakozásból üldözni kezd egy kígyót a dzsungelben. Nem kellett volna ott hagynom. Ma éjjel is elfoglalhatta volna a helyét. Nála van a tőre, mondta Vordem. Minden rajta múlik. Mesél, hogyan végződött az éjszaka. az ember sokáig tartózkodik a vízben, a bőre olyan érzékeny lesz, hogy egy érdes tárgy érintése már önmagában is fájdalmat okoz. Különösen a keze sínli meg. A legkisebb surlódástól foszlányokban válik le a bőr az ujjairól. Mindjárt az elején nehezükre esett kioldani a kötelékeket, amelyek a felszerelést a tutajhoz erősítették. A benszülöttek készítette durva köteleket, szúrós bolyok borították. Gyerekségnek látszik Vorden, de abban az állapotban, amiben voltunk, s a vízben zajtalanul kellett dolgozni. Nézze meg a kezemet! Joyce-é ugyanilyen. Újra lenézett a völgybe. Gondolatain nem tudtak elszakadni a másiktól, aki az ellenséges parton várakozott. Felemelte a kezét, és szemügyre vette a repedéseket, amelyeket a nap megkeményített, majd tehetetlen mozdulattal folytatta elbeszélését. Mindegyiküknek volt jó, hegyes tőre, de dermed csak nehezen forgatták, és bármilyen megbízható, robbantószer is a plastik nem tanácsos fémtárgyal bögdösni. Sísz hamarosan észrevette, hogy a két tájföldit már semmire sem lehet használni. Ettől tartottam. Meg is mondtam a bolynak, nem sokkal azelőtt, hogy vízre szálltunk. Csak kettőnkre számíthattunk a munka elvégzésénél. A tájföldiek nem bírták tovább. Körcsösen kapaszkodtak egy cölöbbe, és mozdulatlanul vacoktak Elküldtem őket. A hegytövében vártak meg. Egyedül maradtam a fiúval. Az ilyen worden nem elég a fizikai kitartás. A bold pompással állta a sarat. Én nagyjából megtettem a magamét. Azt hiszem, hogy a teherbírásom határán jártam. Öregszem. Sorral leszerelték a tölteteket, és a rombolási tervben előírt helyre erősítették őket. Állandóan küzdeniük kellett, nehogy elvigye őket az ár. Lábukkal egy-egy cölöbbe kapaszkodva kellett jó mélyen a víz alá nyomkodniuk a plastikot, hogy észrevétlen maradhasson. Aztán a fához tapasztaniuk, hogy a robbanószer teljes erejével hasson. A víz alatt tapogatózva kötözgették azokkal az átkozott kötelekkel, amelyek horzsoltak és szúrtak, és véres barázdákat szántottak a kezükön. A köteleket meghúzni és megkötni, már ez az egyszerű is szörnyű gyötrelmet okozott. A végén lebuktak a víz alá, és a fogukkal segítettek maguknak. Ez a tevékenység az éjszaka jó részét igénybe vette. A következő feladat kevésbé annál kényesebb volt. A gyújtó szerkezeteket a töltetekkel egyidejűleg rakták a helyükre. Most össze kellett kapcsolni őket a pillanatgyújtó zsinórok hálózatával, hogy valamennyi robbanás egyszerre következzék be. Ez a feladat nagy higgadságot igényel, mert a legkisebb tévedés is sok kellemetlenséget szerezhet. Egy rombolási szerelés hasonlít egy kicsit az elektromos szereléshez, minden alkatrészek a helyén kell lennie. Az övék kicsi bonyolult volt, mert van. ezúttal is jókor a biztonsági hányadossal számolt, és megkettőzte a gyújtó zsinórok és gyújtó szerkezetek számát. A zsinórok elég hosszok voltak, és a tutajon nehezékül használt vasdarabokat darabokat kötözték hozzájuk, hogy elmerüljenek. Végre minden elkészült. Azt hiszem, nem végeztünk rassz munkát. Ragaszkodtam hozzá, hogy még egyszer megnézzek minden cölepöt. Felesleges volt. Joyce felől nyugodt lehettem. Biztos vagyok benne, hogy semmi sem fog elmozdulni. Kimerültek voltak minden tagjuk fájt, és majd megfagytak, de minél közelebb jutottak a munka befejezéséhez, annál nagyobb lelkesedés vett előt rajtuk. Szétszették a tenger alatt járót, s a bambuszrudakat rudakat egyenként Leeregették a vizen. Nem maradt más hátra, mint hogy maguk is eltávolodjanak a hítól, és közben kiússzanak a jobb partra. Egyikük a vízhatlan tokba telepet vitte, másikuk a helyel közel nehezékkel súlyosbitott vezetéket tekerte le az utolsó üreges bambuszródról. Pontosan azon a helyen másztak ki a vízből, amelyet Joyce annak idején kiszemelt. A part lejtője meredeken zuhant alá, csak növényzet egészen a víz szél A vezetéket elrejtették a cserjék közt, és vagy tíz méterre benyomultak a dzsungelbe. Joyce felállította a telepet és a robbantókészüléket. Ott a örhenyes mögött, amelynek az ágai a vízbe lógnak, most már biztos vagyok benne, mondta újra, sírsz. A helyzet kedvezően alakul, jelzezte meg Vordán. A napnak majdnem vége, és eddig nem fedezték fel. Én nem feltétlenül megláttuk volna. Senki nem sétált felé. Különben sincs sok jövésben és a tábor körül. Adi fogjuk még tegnap elmentek. Adi fogjuk még tegnap elmentek. Láttam egy nagy csapatot, amint éppen elhagyta a tábort. Az ünnepséget nyilvánvalóan a munkálatok befejezésének tiszteletére rendezték, csak a japánokról alig tételezhető föl, hogy tétlenségre kárhoztatják az embereket. Így jobban is szeretem. A táborban csak kevesen maradtak, rokkantak gondolom, akik nem bírnak járni. Szóval, akkor magára hagyta, sírsz. Magára hagyta. Nem volt ott semmi keresni való, és különben is... Közeledett a hajna. Adja Isten, hogy fel ne fedezzék. Nála van a tőre, mondta Warden. Minden rendben lesz. Esteledik. A Kváj völgye már is sötét. Nem valószínű, hogy valami közbe jöjjön. Mindig közbejön jön valami, amire nem számítunk, Warden. Ezt maga ugyanolyan jól tudja, mint én. Fogalmam sincs a milyen titokzatos ok rejlik mögötte, de még sohasem fordult elő, hogy egy akció a megállapított terv szerint bonyolódjék le. Ez igaz. Magam is megfigyeltem. Csak az a kérdés, hogy ezúttal milyen formát ölt az a valami. Magára hagytam. Volt még a zsebemben egy zacskó rís és egy pálinkás bugykos Ennyi maradt a készleténkből. Ugyanolyan gondosan őrizgettem, mint a gyújtó szerkezeteket. Ittunk egy-egy kortyot, a többit nekiadtam. Még egyszer kijelentette, hogy bízik magában. Aztán egyedül hagytam. 4. Shields hallgatja a folyó szakadatlan zúgását, amelyet megszűr a tájföldi dzsungel,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 Sajátos érzéke van a légkörhöz, és ez szinte sohasem csalja meg. Közérzet egyre rosszabb végül aggodalom godalon veszedőt rajta, és ezt éjszakokkal próbálja eloszlatni. Nyilvánvaló, hogy valami megváltozott, de ez természetes. A zene is másképpen szól, ha más honnan hallgatjuk. Most az erdőben vagyok egy lábánál.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 A bennem motozó érzés még mindig szeretne pontosabb kifejezést találni, közben azonban kibúvik az elemzés alól. Sinsz gondolatai vadul ostromolják a kétségbeejtő rejtét. A zaj nem ugyanaz, erre hajlandó volna megesküdni. A sinsz mesterségét űző emberek ösztönösen és nagyon gyorsan emlékezetükbe vésik a természet elemeinek szimfóniáját.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 Kiállt fel egyszer a tájföldi, S, mint minthogy a fény lassan életre kelti a szemközti part részletét. S írsz, előtt hirtelen minden megvilágosodik. A fa, a nagy, vörhenyes fa, amely mögött Joyce rejtőzik. Az ágai nem lógnak többi a vízbe. A kváj folyó leapott. A szintje lejjebb szállt az éjjel. Mennyivel? Talán egy lábbal? A fa előtt a meredek lejtő tövében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 A változás valóban az egész környezetre kihat. A még nedves, új földszegély magyarázatot ad az iszapszagra. A katasztrófágat sosem fogja fel egy pillanat alatt az ember. A szellem renyhességének bizonyos időre van szüksége. Siusz csak egyenként fedezi fel a lezajlott hétköznapi esemény végzetes következményeit. A kváj folyó leapat. A vörhenyes fa előtt széles lapos terület látható, amelyet tegnap még víz borított. A vezeték, az elektromos vezeték, sírsz szájából tragár kiáltás csúszik ki a vezeték, előrántja távcsövét és mohon kutatja az év folyamán felbukkant szilárt talajt. A vezeték ott van. Jókor a darabja került szárazra. Sírsz a víz szélétől a meredek lejtőig követi szemével. A sötét vonalat fűcsomók szegélyezik. Az ár akasztotta rá őket. De azért nem nagyon feltűnő. Sész azért találta meg, mert kereste. Könnyen észrevétlen maradhat, ha egyetlen japán sem megy arra. De a magas part, azelőtt meg sem lehetett közelíteni. A meredek lejtő alatt most megszakítatlan part szegély húzódik. Valószínűleg egész a hídig. Én nem látni a hidat. Szinte hívogatja a sétálókat. A dühös Sirsz legalább úgy látja. A vonatot váró japánoknak azonban éppen elég elfoglaltságuk lehet, ami megakadályozza őket, hogy a vízpartján kótorogjanak. Sirsz megtörli homlokát. Az akció sohasem követi híven a tervet.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 amely mesztelen, mesztelen, mint az igazság, magához vonza a szemet. A kvájfolyó szemlátomást sokat apadt. Egy lábnyit, két lábnyit, talán többet is, az isten! Sirszre hirtelen gyöngeség tör rá. Átkorol egy fát, hogy erre a tájföld előtt tagjai remegését. Másodszor fordul elő vele életében, hogy ilyen felindulást érez.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 Öt. Joyce sokáig át zsibbadtan, miután Sils megszorította a kezét és magára agyta őrén. A bizonyosság, hogy ezentúl csak a saját erejére számíthat, alkoholmámorként bódította el az agyát. Teste nem érezte az elmúlt éjszaka fáradtságát, sem víztől átítatott ruhája jeges érintését. Még sohasem tapasztalta, hogy a tökéletes magány egy hegycsúcson vagy a sötétben a hatalom, a mindenhatóság ilyen érzésével töltheti el az embert. Amikor kitisztult az agya, kénytelen volt meggyőzni magát, hogy még a közelgő napfelkelte előtt el kell intézni néhány szükséges dolgot, különben ki van szolgáltatva pillanatnyi gyöngeségének. Ha nem támad ez az ötlete, bizonyára úgy marad mozdulatlanul, háttal egy fának dőlve, keze a robbantó készüléken, szeme a hídon, amelynek fekete szerkezete az alacsony bozót sűrű tömege fölött, és a nagy fák lazább blombozatán át árnyékot vetett a csillagos ég egyik sávjára. Sír szávozása után ösztönösen ezt a testtartást vette fel. Felállt, levetette a ruháját, kicsavarta majd, ledörzsölte meg testét. Aztán újra felvette a sortját, és az ingét, amely még nedvesen is megóvta a hajnak ideg levegőjétől. Evett a síztől kapott rizsből, amennyit csak tudott, és jó nagyokat kortyintott a viszkiből. Úgy vélte, hogy már túl késő van, nem léphet ki rejtekéből, hogy vizet hozzon. Az alkohol egy részével kimosta a tagjait borító sebeket. Visszaült a fat és várt. Ezen a napon Semmi sem történt, ezt előre tudta. A vonatnak csak másnap kell megjönnie, de amióta színhelyre érkezett, úgy érezte, hogy az eseményeket ő irányítja. A hídon többször is észrevett japánokat. Nem látszottak gyanakvónak, egyikük sem tekintett feléje. Mint álmában tette, kiválasztott magának a híd pályán egy könnyen megjegyezhető pontot, a korlát egyik keresztlécét, amely egy vonalban volt vele és egy száraz galjjal. A teljes hossznak éppen a közepét, vagyis közvetlenül a végzetes rész elejét szemelte ki. Ha a mozdony odaér, vagy inkább egy-két méterrel előbb, teljes súlyával ránehezedik a robbantó készülék fogantyújára. Miután a vezetéket kikapcsolta, húszszor is kipróbálta ezt az egyszerű mozdulatot, hogy beideg és közben gondolatban nyomon követte az elképzelt mozdont. A készülék jól működött. Gondosan megtisztította és letörölgette ügyelve rá, hogy a legkisebb piszkot is eltávolítsa róla. A reflexei is hibátlanok voltak. A nap gyorsan eltelt. Az éjszaka leszálltával leereszkedett a lejtőn. Hosszú kortyokban itta a sáros vizet, megtöltötte a kulacsát, majd Visszatért rejtekejére. Engedélyezett magának egy kis szundikálás, de a testtartásán nem változtatott. Továbbra is a fának dőlt. Ha vonat menetrendje véletlenül módosul, akkor is meghallja közeledését. Ebben biztos volt. Ha az ember eltölt némi időt a dzsungelben, nagyon gyorsan megszokja, hogy öntudatlanságában is az állatok éberségével figyeljen. Alvása többszöri is bóbiskolás volt, amelyet hosszú vírasztások szakítottak meg. De akár szunyókált, akár ébren volt, kalandjának foszlányai különös módon váltakoztak múltja emlékeivel, amelyeket sírsz társaságában idézett fel, mielőtt a folyóra bízták volna magukat. A poros rajzteremben volt, ahol életének néhány legfontosabb évét eltelt, el, vége érhetetlen, mélabús órákban a rajztábla előtt, s ő végtelen napokon át egy reflektor lámpa fényében görnyedezett. A hoztartó, ez az acélgerenda, amelyet sohasem látott a valóságban, ott kérkedett a papírosan kétsíkú, jelképes ábráival, amelyek egész ifjúságát kisajátították. Az alaprajz, az oldalnézet, az előnézet, a sok meccet ott született meg a szem előtt, és ott volt a bordák minden részlete is, amelyek szakszerű elrendezése lehetővé tette, hogy végre két évi homályos tapogatózás után másfél font acélt megtakarítsa. Ezekre az ábrákra, ezekre a bordákra most apró, barna négy tapadtak, ugyan ugyanolyanok, amilyeneket Warden rajzolt a híd nagy léptékű tervrajzának 24 szölöpjére. A cím, amelyet görcsös, gyötrelmes lassúsággal rajzolt a végtelen sok másolat mindegyikére, a rond írásos cím egyre nagyobb bodott, majd összekuszálódott a szem előtt. Hiába próbálta követni a betűjét. Szétszóródtak az egész rajzlapon, és a végén újra összeálltak, mint néha a mozivásznon, amikor bemutatnak egy filmet, és a címből új szó bontakozik ki. Az új szó rombolás. Ragyogó tintával írt nagy fekete betűi visszaverték a reflektorlámpa fényét, és minden más jelképet elmosva ellepték Liders nyomásának vetítővásznát. Ez a látomás valójában nem zaklatta. Bármikor elkergethette, elég volt kinyitni a szemét. Az éjszakának az a zúgás, ahol sötéten kirajzolódott a híd a Kvájfolyón, elkergette a múlt poros kísértéseit, s ráébresztette a valóságra. Az ő saját valóságára. Az esemény bekövetkezése után meg fog változni az élete. Már is ízlelgette a siker balzsamát, és közben saját átalakulását is érezte. Pirkadatkor, nagyjából ugyanabban a pillanatban, mint sízben, a Kváj folyó érzékelhető kisugárzásának változása benne is rossz közérzetet idézett elő. Az átalakulás annyira folyamatos volt, hogy ernyegysége miatt eleinte fel sem fogta. Vackából csak a híd pályát látta. A folyó Rejtve volt előtte, mégis biztosra vette, hogy nem téved. Meggyőződése kis idő múltán hatott rá, és elviselhetetlennek érezte, hogy továbbra is tétlen maradjon. A bokra közt a folyó felé kúszott. Eljutott az utolsó lombfánytólig, és kinézett. Tüstént megértette nyugtalanság okát, amikor a kavicsos parton felfedezte az elektromos vezetéket. Gondolatai, amelyek ugyanazt az utat járták végig, mint sílszéi, fokozatosan eljutottak addig a pontig, ahol elébe tárult a jóvá tehetetlen összeomlás. A plastik töltetekre gondolva ő is ugyanazt a megrendülést érezte. Új helyéről láthatta a cölöböket. Csak fel kellett emelni a fejét. Kényszerítette magát, hogy megtegy ezt a mosztulatot. Elég sokáig kellett figyelnie, hogy megállapítsa, mekkora veszélyt szabadított rájuk a Quive folyó szeszélyes mozgása. Még figyelmes vizsgálat után sem bírta pontosan felmérni, s kétség és remény közt lebegve követte az ár jóvoltából a híd körül keletkező ezer apró vízfodor játékát. Az első pillantásra derűs boldogság áradt szét benne, és elernesztette idegeit, amelyek előző gondolata nyomán görcsösen megfeszültek a barcalomtól. A folyó nem apadt olyan sokat, a töltetek még a víz alatt voltak. Legalábbis úgy látszott arról a nagyon alacsonyan fekvő helyről a hasalt, de a magasból, a hídról, vagy akár innen is. Ha egy kicsit jobban figyelt a jól ismert cölöpök körül, amelyekhez húsának foszlányai tapadtak, most már észrevett egy-egy elég nagy hullámot, mint amilyen mozdulatlan roncsok körül a víz színén szokott keletkezni. Nem volt joga ámítani önmagát. Azokat a bizonyos cölöpöket nagyobb hullám ostromolja, mint a többit. És az egyik mellett, mintha időnként felfedezné valami barna. Anyagcsücskét, ami előtött a világosabb fától. Néha ki is emelkedett, mint egy hal háta, de a következő percben már csak az örvénylés látszott. A töltetek nyilvánvalóan közvetlenül a víz felszíne alatt voltak. Egy éber őrszem biztosan észreveszi a külső csöööbb sorokhoz erősített tölteteket, ha egy kicsit áthajol a korláton. És a folyó talán még mindig apad, talán már nem sokára mindenki megláthatja a teljesen felszínre kerülő tölteteket, amint víztől csöpögve a tájföldi ég könyörtelen fényében ragyognak. A látomás grotesz képtelensége megdermesztette. Hány óra? Mennyi idő van még hátra? A nap csak most kezdte bevilágítani a völgyet. A vonat nem érkezhet meg tíz óra előtt. Türelmüket, munkájukat, fáradozásokat, szenvedésüket, minden erőfeszítésüket váratlanul kigúnyolta, szinte nevetségesét tette a magas hegyekből csörgedező víz embertelen szeszélye. A nagy csapás sikere, amiért rövid idő alatt elpazarolt az önmegtagadás évei alatt megtakarított és elfojtott életereje és teljesítő képessége egész tartalékát, újra kérdésessé vált. Csak a mérleg, amelyen újra megméretett, érzéketlen volt lelkének vágya iránt. Sorsa azokban a percekben dől el, amelyek a vonat megérkezésétől elválasztják, és tőle függetlenül magasabb síkon dől el, a döntés talán tudatos lesz, de a tudat idegen és könyörtelen megveti lelkesedését, amely idevezérelt és olyan magasból tekint le az emberi ügyekre, hogy nincs az az akarat, az a könyörgés, az a kétségbeesés, amely meglágyíthatná. A bizonyosság, hogy a robbanó anyag felfedezése vagy felnem fedezése most már független erőfeszítéseitől paradox módon megnyugtatta egy kicsit. Megtiltotta magának, hogy gondolkozzék róla, vagy akár csak kívánjon is valamit. Nem volt joga rá, hogy energiájának egyetlen morzsát is olyan eseményekre pazarolja, amelyeket tőle független világban zajlanak le. El kellett felejteni őket, hogy minden leleményét azokra a tényezőkre összpontosítsa, amelyeket beavatkozásával még befolyásolhat. Ezekre, csak is ezekre kellett irányítani a figyelmét. A cselekvés még lehetséges volt, és neki előre kellett látnia esetleges formáit. Mindig gondolkozni szokott jövendőbeli magatartásán. Ezt Sirsz is megfigyelte. Ha észreveszik a plastik tölteteket, a vonatot megállítják a híd előtt. Ebben az esetben megnyomja a robbantókészülék fogancsúját, mielőtt öt magát is felfedezik. A kárt ki lehet majd javítani. Féli kudarcot kudarcotval, de ennek igazán nem ő lesz az oka. Kapcsolata az elektromos vezetékhez azonban egészen más lapra tartozott. A vezetéket csak akkor vehetik észre, hogy egy ember lejön a partra, s pár lépésre megközelíti. Ebben az esetben alkalma nyílik a személyes bevatkozásra. Lehetséges, hogy az adott pillanatban senki sem lesz a hídon vagy a túlsó parton, aki megláthatná. A meredek lejtő eltakarja a kavicsos part szegét a táborban tartózkodó japánok elől. Az az ember valószínűleg habozni fog, mielőtt riasztaná a többieket. Ekkor neki, Joyce-nak cselekednie kell. Nagyon gyorsan kell cselekednie, tehát sem a hidat, sem a partot nem szabad szem elől tévesztenie. Egy kicsit gondolkozott még, aztán visszatért előző rejtekére s elhozta felszerelését új posztjára, a vékony lombsátor mögé, onnan egyszerre figyelhette a hidat és a kopár térséget, amelyen a vezeték húzódott. Egy ötlet villant az agyába, levetette a sortját és az ingét, csak alsóna drág maradt rajta. Ez nagyjából megfelelt a foglyok munka a Ha messziről meglátják, azt hihetik, hogy ő is közülk való. Gondosan elhelyezte a robbantó készüléket is, letérdelt, tőrét kihúzta tokjából. Felszerelésének ezt a fontos darabját, amelyről sohasem feledkeztek meg a Plasztik és Rombolás Kft. Expedícióinak tagjai, letette maga mellé a fűbe és várt. Az idő kétségbejtően lassan, megbékjózva, visszafogva folydogált, mint a Quive folyó leapatt árja, amelyet végtelen másodpercekben mért ki számára a vízmolekulák folytott mormolása. Igen, az idő észrevétlenül őrölte a veszedelmes jövőt, s elraktározta a múltban felbecsülhetetlen biztonságot nyújtó, de határtalanul barányi és Joyce vágyaihoz képest tragikusan aránytalan pillanatokat. A trópusok fénye elárasztotta a nedves völgyet, és megcsillogtatta a frissen felszínre került földszáv víztől átitatott barnás szürke homokját. A nap amelyet egy darabig elrejtett a hídpálya, beragyogta a híd felépítményének kereszttartóit, majd a sorompó fölé emelkedve egyenesen eléje vetítette az emberek művének óriási árnyékát. Az árnyék a vezetékkel párhuzamos egyenest húzott a kavicsos parton, a vízben azonban eltorzult, a fodros hullámok közt maga is hullámzani kezdett, majd a folyó túlsó partján a egy tömegébe. A hőség megkeményítette téped kezének repedéseit, és kegyetlenül csípte sebbel borított testét, amelyet vadul ostromoltak a hangyák tarka légiói. De a testi szenvedés nem térítette el a gondolataitól, csak fájjon alá az elmét egy idő óta gyötrő kényszerképzetet. Új aggodalom szorította össze a torkát, miközben arra kényszerítette magát, hogy pontosan elképzelje a formát, amelyet a cselekvész szükségszerűen magára ölt, ha az elkövetkező órában egy bizonyos esemény keresztezi vonalát. Egy japán katona enged a kavicsos part csábításának, és festelenül végsétál a víz felett. Meglátja vezetéket, és meglepődik, megáll. Lehajol, hogy megfogja, és egy pillanatig mozdulatlan marad. Ekkor kell neki Joyce-nak közbelépnie. Elkerülhetetlen volt, hogy előre el ne képzelje saját mozdulatát. Túl sokat töpreng, mondta róla, sírsz. A jelenhet felidézés elég volt hozzá, hogy minden ideg görcsösen megfeszüljön, és izmai megbénuljanak. Nem szabad kitérni előlem, Ösztönösen tudta és mélységesen átérezte, hogy ezt a cselekedetet köteles végrehajtani. Hogy hosszú ideje készül rá, hogy természetes következménye egy sor kalannak, amely elháríthatatlanul képességei végső vizsgája felé vezeti. Ezt a visszataszító próbatételt, amely mindegyiknél félelmetesebb, bedobhatja mérlek egyik serpenyőjébe – mert ez az egyetlen, amelyet a velejáró járó önmegtagadás és borzalom elég súlyossá tesz ahhoz, hogy a mérleg karját lehúzza és legyőzze a végzett szívós nehézség erejét. Minden a a végső teljesítményre összpontosítva lázasan emlékezetébe idézte a kapott oktatást, és megpróbált a maradéktalanul beleélni magát a végrehajtás lendületébe de így sem sikerült elűzni a közvetlen következmények iszonyú látomását. Ezébe jutott a nyugtalan kérdés, amelyet annak idején a parancstokat tett fel. Az adott pillanatban bírná-e hidegvérrel használni ezt a fegyvert? A kérdés akkoriban megzavarta ösztöneit és jóhiszeműségét. Akkor nem bírt határozott választ adni rá, Később, amikor a folyóparton vízre szálltak, igennel felelt. Most már semmiben sem volt biztos. Ránézett a fegyverre, ami ott hevert mellette a fűben. A törpengé hosszú és keskeny volt, a markolat viszont elég rövid, csak akkora, hogy jól meg lehetett fogni. Egyetlen súlyos acéltömből kovácsolták a pengével együtt. A 316-os különítmény elméleti szakemberei több ízben is módosították az alakját és görbletét. Az oktatás minden részletre kiderült. Nem csak arról volt itt szó, hogy meg kell markolni és vaktában lecsapni vele. Ez túl könnyű lett volna, erre mindenki képes. Minden pusztításnak megvan a maga technikája. Az oktatók két használati móda is megtanították. Védekezés közben, ha az ellenfél rárohan, az előírás szerint élével fölfelé és kisév felemelt hegygel tartja maga elé az ember, és mindig alulról döf, mintha állatot akarnak kibelezni. Ez a mozdulat nem haladta meg az erejét. Szinte ösztönösen megtette volna, de itt más a helyzet. Az ellenség nem fogja rávetni magát, nem kell védekeznie. Ha bekövetkezik az esemény, amelynek érzik közeledtét, a második módszert kell alkalmaznia. Ez nincs szükség nagy erőre, csak ügyességre és elképesztő hidegvérre. Ezt a módszert ajánlották a növendékeknek arra az esetre, ha éjjel úgy kell végezniük egy őrszemmel, hogy annak se ideje, se lehetősége ne maradjon szaj Ezért hátulról kell lesújtania rá, de nem szabad hátba szúrni, ez is könnyű lenne. A nyakát kell elmetszeni. A tört úgy kell fogni, hogy az ember lefelé fordított kezének, ujjai alulról szorongassák a markolatot, a hüvelykújja pedig a pengett tövéhez simuljon, mert így nagyobb biztonsággal kezelheti, és közben lapjával, vízszintesen és az áldozat testére merőlegesen tartsa. Szúrni jobb felől kell, Határozott mozdulattal, de nem túl hevesen, nehogy melléd öfjön, és egy pár centiméterrel a fül alatt lévő pontot kell eltalálni. Ezt a pontot kell célba vennie és elérnie, csak is ezt, hogy az áldozat ne tudjon kiáltani. Ez tehát a művelet vázlata, ez még több másodlagos, de fontos mozdulatjáról jobbról bal felé, amelyet közvetlenül a szúrás után kell megtenni. De az ide vonatkozó ajánlásokat, amelyeket a kalkuttai oktatók egy kis humorral is fűszereztek, Joyce még halkan sem merte elismételni magának. Nem bírt szabadulni a közvetlen következmények látomásától. Tehát az ellenkezőjére kényszerítette magát. Arra, hogy teljes valójában iszonyatos színeivel és minden részletével együtt megalkossa és alaposan szemügyre vegye az egész jelenetet. Erőltette magát, hogy legszörnyűbb mozzanatait is elemezze, mert eszeveszett reménnyel hitte, hogy eltelik velük, és eljut a megszokás teremtette közönik. Tízszer húszról átélte a jelenetet, és lassan-lassan odáig vitte, hogy már nem pusztán látomást, nem bizonytalan belső képzetet vetített maga elé, hanem egy embert a parton, egy egyenruhás japán katonát teljes valójában, külön sípkájában, amely alól kilátszik a füle, és valamivel lejjebb az a darabka barna hús, amelyet félig kinyújtott karjával zajtalanul célba vesz. Megparancsolta magának, hogy érezze felmérje a hús ellenállását, hogy megfigyelje a vér kibudjanását, és a görcsös rángás miatt összeszorított öklet tengejében a tör makacsul elvégzi a másodlagos műveleteket, és bal karja vadul lecsap, és megmarkolja az áldozat nyakát. Mérhetetlenül sokáig vergődött a képzelt borzalmak mélységében, Erőfeszítésel edzette testét, hogy engedelmes és érzéketlen gépezetté váljon, még csak valamennyi izmában nyomasztó fáradtságot nem érzett. Még mindig nem volt biztos magában. Meghökkenve tapasztalta, hogy felkészülési módszere hatástalan, félelme önnön gyöngeségétől a mulasztás gondolata ugyanolyan kíméletlenül gyötörte, mint kötelességének látomása. Két szörnyűség között kellett választania. Az első gyalázatos, és ugyanannyi borzalommal telíti a szégyennel és lelkifurdalással terhes, vége érhetetlen időt, mint amennyit a második, az iszonyatos cselekedet pár másodpercébe sűrít. De az első passzivitást követel csupán, mozdulatlan gyávaságot, és éppen könnyűségének ajas csábításával bűvöli el kegyetlenül. Végül is megértette, hogy hidegvérrel teljesen tudatosan sohasem lesz képes megtenni azt a mozdulatot, amelyet makacsul próbál elképzelni. Éppen ellenkezőleg minden áron ki kell üzni elméjéből, találnia kell valami elvonószert izgatót vagy nyugtatót, amely más szférába vonza. Más segítségre van szüksége, nem csak a rémületes kötelesség fagyos átérzésére. Külső segítségre? Esdeklő szemmel nézett szét. Egyedül volt, meztelenül kuporgott az idegen földön egy bokor alatt, mint állat az őserdőben, csupa ellenség vette körül. Egyetlen fegyvere a szörnyű tőr, amely Égette a tenyerét, hiába keresett támaszt, a díszlet valami elemében, amely az imént még felgyújtott a fantáziáját. Most már minden ellenséges volt a váj folyó völgyében. A hídárnyék a percről percre távolabb húzódott. Maga a híd élettelen és értéktelen építményé változott. Semmilyen segítségre nem számíthatott. Nem volt már sem viszkie, sem léze. Már az is könnyített volna a helyzetén, a eszik egy falatot, vagy akármit. A segítség nem jöhetett kívülről. Csaját erejére volt utalva. Ő akarta így. Még örült is neki, sőt, büszkeség és mámor töltött el. Erejét legyőzhetetlennek érezte. Nem párologhat el egy szempillantás alatt, nem hagyhatja magára tehetetlenül, mint valami gépezetet, amelynek tönkretették a motorját. Elfordította szemét a környező világtól, tekintetét befelé irányította. Ha van megváltás, csak is benne van, nem a földön és nem az égen. Jelenlegi nyomorúságában egyetlen reménysukarat tudott csak elképzelni. Az eszmék mámorából táplálkozó belső képek lenyűgözött csillogását. A képzelő erő volt a mencsvára. Síszt ez nyugtalanította. Vorden az óvatos nem döntötte el, hogy erénynek vagy hibának tartja -e. A kényszerképzett rontását az önként vállalt kényszerképzett ellenmérgével fog leküzdeni, Lepergeti a filmet, amely szellemi tőkéje jellegzetes jelképeit rögzíti. Inkvizitori düvel néz szembe lelkivilága valamennyi látomásával, szenvedésen kutat létének egy testetlen tanúi közt, amíg fel nem fedez egy minden mást elnyelő alakzatot, amely maradéktalanul kitölti tudatának. Teljes körét. Lázasan sorra vette valamennyit. A japán gyűlölet és a kötelességézet jelentéktelen izgatóknak bizonyultak. Nem akadt egyetlen kép sem, amely elég tisztán kifejezte volna őket. A parancsnokaira gondolt a barátaira, akik minden bizalmukat beléhezték, és akik a túlsó parton várakoztak. Ez sem volt elég meggyőző. Legfeljebb arra volt jó, hogy élete feláldozására sarkalja még a siker mámura is tehetetlennek mutatkozott, vagy legalábbis érzékletesebb alakban kellene elképzelni a győzelmet. Nem féli kihúnyt fénnyel, amelynek sápa csugárzása a valóság egyetlen elemében sosem bírt megkapaszkodni. Váratlanul egy kép villantált az agyán. Tiszta fényjel ragyogott, de csak egy villámcsapás ideig. Még fel sem ismert, amikor már ösztönösen megérezte, hogy Elég jelentős egy kis remény megtestesítésére. Küzdött ért, hogy újra megtalálja. Megint felcsillant. A múlt éjszaka látomása volt. A rajztábla a reflektorlámpa alatt a hoztartó végtelen sok ábrája, amelyhez barna nyítszöget tapadnak. Fölötte pedig randírásos cím, amely nagy fényes betűkkel. Vége érhetetlenül hirdeti ezt az egy szót. Rombolás! Többé nem homályosult el. Attól a perztől fogva, hogy ösztöne hívására diadalmasan úrrá lett gondolatain, biztosan érezte, hogy egyedül ez elég szilárd, elég tökéletes is, elég hatalmas hozzá, hogy leküzdje nyomorult porhüveje írtózását és reszketését. Mámorító volt, mint az alkohol, és nyugtató, mint az ópium. Hagyta, hogy eluralkodjék rajta, s vigyázott rá, nehogy elszökék. Az önhipnózisnak ebben az állapotában meglepetés nélkül vette észre a japán katonákat a Kvájfolyó folyó hídján. 6. Shields észreveszi a japán katonákat, és újra rettegésben él. Az ő számára is könyörtelenül lassított ritmusban búlik az idő. A töltetekre gondolva elvesztette a fejét, de azóta összeszedte magát. A partizánokat az őrhejen hagyta, s maga kisév fejjebb kapaszkodott egy oldalban. Egy olyan helyen állt meg, ahonnan jól áttekintette a hidat és a kvájfolyót.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 ő sem képes visszavágni. Talán Joyce, de olyan egyáltalán észrevette-e a változást? És ki tudhatja, lesz-e benne elég akarat, rendelkezni fog-e a tragikus helyzetekben nélkülözhetetlen reflexekkel? Sírsz, aki annak idején megbirkózott már ebbféle akadályokkal, keserű szemrehányást tesz magának, amiért nem foglalta el a fiújait.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 Minden másodpercben gépiesen felbecsüli gyorsaságukat és a távolságot, amelyet megtettek a hídon. Már túl jutottak a közepén. Az őrmester a korlátra könyököl, és mond valamit az első katonának, miközben újjával a folyóra mutat. Sírsz a kezébe harap, hogy fel neki játson. Az őrmester nevet. Valószínűleg az apadásra tett megjegyzést. Tovább mennek. Sírsz eltalálta. Néznek, de nem látnak. Úgy érzi, hogy ha szemével követi őket, befolyásolja érzékeiket. Olyan ez, mint a távszukgeszió. Az utolsó katona is eltűnik. Semmit sem vettek észre. Visszajönnek, ellenkező irányban, de ugyanolyan fesztelen tartással lépkednek a hídon. Egyikük egész felső testével kihajol a veszélyes rész fölött, aztán újra visszalép a sorba. Átértek. Sziess az arcát törölgeti. Eltávolodnak. Semmit sem láttak. Alkangon gépjesen ismételgeti ezeket a szavakat, hogy megnyugtassa magát. Megtörtént a csoda. Féltékeny pillantással kísérőket, őket, és csak akkor veszi le róluk a szemét, amikor csatlakoznak a százados. Mielőtt átadja magát az újabb reménykedésnek.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 A láthatár szélén a síkság felől egy kis fekete füstfelhő árulkodik az első japán szerelvéről, amely keresztül szeli tájföldet, az első csapatokkal, lőszerrel és fényes japán tábornokokkal telezsúfolt vonatról, amely át kell a Kváj folyó hídján. Sír szíve ellágyul, a rejtélyes hatalom iránti hálakönyei kicsordulnak a szeméből, most már semmi sem állhatja utunkat, mondja halkan. A kiszámíthatatlan sors utolsó fortéjával is megpróbálkozott. A vonat húsz percen belül megérkezik. Erőt vesz izgalmán, leereszkedik a hegy tövébe, hogy újra átvegye a parancsnokságot a fedezék fölött. Miközben meggörnyedve halad a bokrok közt, vigyázva, hogy el ne árulja jelenlétét,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 Legyőzte az akadályokat. Kevéjen néz a műre, amelyet ő és katonái alkottak. Tájföldnek ebben az ugában, ahol már szinte hódítónak érzi magát. Könnyű szívvel gondol rá, hogy méltónak bizonyult ősejez, és nem mindennapi epizóddal gazdagította a birodalom építőkről szóló nyugati legendákat. Szilárdan hiszi, hogy nincs senki, aki jobb munkát végezhetett volna nála.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 két napja elindultak gyalogszerrel egy gyülekező hely felé, hogy onnan Malájföldre, a szigetekre vagy Japánba utazva újra munkába álljanak. A vasútvonal elkészült. Befejezésének tiszteletére rendezték azt az ünnepséget, amelyet a szívű tokiói császári felség engedélyezett és rendelt el a Burmában és Tájföldön szétszórt valamennyi részlegnek. A kvájfolyó melletti táborban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 Tapasztalatokban gazdag élete őt is megtanította rá, hogy az utolsó pillanatban mindig történhet valami, még egy szalba is el lehet botlani. S a legjobb beosztott sem ér semmit, ha ilyenkor gyorsan kell dönteni. Természetesen kutyába sem vette a Saito parancsára reggel kiküldött japán őrjárat jelentését. Maga is körül akart nézni, és még végigment a hidon. Minden gerend a szilárdságát, minden illesztés épségét ellenőrizte tekintetével. Amikor túlért a híd közepén, kihajolt a korláton, mint hogy öt-hat méterenként eddig is megtette. Tekintet egy cölöpre esett, és meglepetésében megtermett. A gazda szem az első pillantásra felfedezte azt a feltűnő hullámpárnát, amelyet az egyik töltet okozott a színén. Mikor ezredes a figyelmesebben vette, és mintha valami barna anyagot látott volna a fán. Egy másodpercig tétovázott, aztán tovább ment, de pár méterrel oddább egy másik cölöp fölött újra megállt. Megint kiajult. Különös, dörmögte. Ismét tétovázott, átment a vágányon, és megnézte a túlsó oldalon is.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 Ösztönösen egész hosszában végigfuttatta rajta gyakorlott tekintetét, és a csillogó kavicsokon felfedezte az elektromos vezetéket. Nikolszon ezredes összeráncolta a szemüldökét, és megindult a zsinór felé. 7. Abban a percben került látó körébe, amikor ruganyos lépteivel amit a naponta végzett mérsékelt testgyakorlásnak és a hagyományos igazságok békés tanulmányozásának köszönhetett, lesietett a meredek lejtő. A japán ezedes nyomon követte. Shears csak most értette meg, hogy a balsors még nem játszotta ki valamennyi kártyáját. Joyce már rég megpillantotta Nikolzon Nikolson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 Kirántotta a derék szíjából, és előírásos módon maga elé tartotta, miközben lefelé fordított kezének ujjai alulról szolongatták a markolatot, hüvelykújja pedig a pengettővéhez tövéhez simult, nem azért, hogy használja a fegyvert, hanem hogy eszeveszett kísérletet tegyen Joyce szugerálására, engedve ösztönének, amely az előbb arra kényszerítette, hogy tekintetével az őrjárat mozdulatét kövesse.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 Lélegzete elakadt. Joyce előre hajolva törrel a kezében, neztelenül leereszkedett a meredek lejtőn. Sírsz tekintete megállapodott rajta, és nem hagyta el többé. Szájtó, akinek agya lassan működött, az erdőnek háttal guggolt a vízparton. Ha egy rendkívüli körülmény megakadályozta, hogy fegyelmeze magát, ösztönösen ezt a keleti ember számára, hogy természetes testtartást vette fel. Most ő fogta meg a zsinort. S egy angol mondatot hallott. Ez valóban nyugtalanító, szájtóeszredes. Rövid csönd következett. A japán a vezeték szálaid piszkált az ujjával. Joyce észrevétlenül a két ember mögéért. Te az istenért üvöltött vel hirtelen, Nikolson ezredes! A híd alá van aknázva, szájtó ezredes!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 megfejebb csak hörgött, de azt is egyedül sírsz hallotta, mert feszülten figyelt. Joyce pár másodpercig bénultan hevert ellenfele aki ráhanyatlott és vérével áztatta. Volt ereje a feladat vérhajtásához. Legyőzte önmagát és ellenségét, de abban már nem volt biztos, maradt elég energiája, hogy feltápázkodjék. Végre összeszedte magát. Egy gyors mozdulattal eltaszította az élettelen testet, amely félig a vízbe gurult és körülnézett. A két part elhagyatott volt. Diadalmaskodott, de a büszkeség érzése nem csökkentette sem undorát, sem borzadását. Nagy nehezen négy kéz lábra állt. Már csak néhány egyszerű, elvégzendő dolog volt hátra, Először is tisztázni a kétértelmű helyzetet. Ehhez két szó is elég. Nikolson ezredes mozdulatlanul állt. A váratlan jelenet kővédermeztette. Tiszt vagyok, angol tisztszőr, a Joyce. A híd mindjárt felrobban, távozik. Nem ismerd rá a saját hangjára. Elmondhatatlan fáradtságába került, hogy megmozdítsa az ajkát.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 Kiáltott fel még egyszer az ezredes: Angol tiszt vagyok, ször! Most csak te, Joy, szinte panaszosan. Angol tiszt kalkuttából, parancsom van rá. Nem bírta befejezni a mondatot. Nikolszon ezredes üvöltve vetette rá magát. Help! Nyolc. Két ember festettünk. Némi kár, de a híd érintetlen, hála a brit ezredes hősiességének. Így hangzott a tömör jelentés, amelyet a trió egyetlen életben maradt tagja, Gordon helyükre való visszatérésekor kalkuttába küldött. A jelentés elolvasása után Green ezredes úgy vélekedett, hogy az ügy több pontja még mindig omályos és bővebb magyarázatot kért. Gordon azt válaszolta, hogy nincs több mondani valója. A ekkor megállapította, hogy Warden már is elég sokáig maradt a tájföldi dzsungelben, és nem szabad egy embert magára hagyni azon a veszélyes poszton, egy olyan vidéken, amelyet a japánok valószínűleg át fognak kutatni. A 316-os különítmény éppen ez időtájt kapott komoly erősítést. Másik csoportot dobtak le ejtőernővel egy távol eső övezetben, hogy tartsa a kapcsolatot a tájföldiekkel. Worden pedig visszarendelték a központba. Egy tengeralattjáról mentérte a Bengálöböl egyik elhagyatott partjára, amelyet Worden két heti kalandos gyaloglás után el is ért. Három nappal hajóra szállása után megérkezett Kalkuttába, és jelentkezett Green ezredesnél. Először röviden vázolt az akció előkészületeit, majd rátérte a végrehajtásra. A hegy tetejéről tanúja volt az egész jelenetnek. Egyetlen mozzanat sem került el a figyelmét. Eleinte szemtelen, nyugodt hangon beszélt, hogy szokta, de ha jobban belemelegedett elbeszélésébe, magatartása megváltozott. Egy hónapja élt fajtája egyetlen képviselőjeként a tájföldi partizánok között, és elnyomott érzelmek viharazúgott benne. A dráma szakadatlanul újjászülető epizódjai kavarokba fortak a koponyájában, és minthogy szenvedélye volt a logika, ösztönösen igyekezett mindent megtenni, hogy észszerű magyarázatot találjon rájuk, és néhány általános alapelvre vezesse vissza őket. A 316-os különítmény irodájában végre napvilágot látott ezeknek az örjöngő töprengéseknek eredménye. Képtelen volt beérni száraz katonai jelentéssel. Elkerülhetetlennek tartotta, hogy szabad folyást engedjen döbbenetei, aggájai, kételjei és dühe áradatának, és egyben tartózkodás nélkül feltárja a képtelen végkifejlett, mélyen rejlő okait úgy, ahogy kielemezte őket. Ugyanakkor kötelesség érzete arra sarkalta, hogy tárgyilagosan is beszámoljon az eseményekről. Megpróbálta rákényszeríteni magát időnként sikerrel, de aztán újra elragadta fékevezett szenvedélyének áradata. Az eredmény különös vegyület volt, amelyben az átkozódások olykor teljesen összefüggéstelenül keveredtek egy heves védőbeszéd töredékeivel, miközben itt-ott felbukkantak egy szertelen filozófia paradox tételei, s alkalomottán néhány tény is. Green ezredes türelmes kíváncsisággal hallgatta fantasztikus szólását, amelyben nyomát sem lelte Warden professzor higgadságának és legendás módszerességének. Őt elsősorban a tények érdekelték. De csak ritkán szakította félbe alárendeltjét. Tapasztalatból tudta, milyen az, ha valaki visszatér egy küldetésből, amelynek részesei mindent megtettek, ami tőlük tellett, és önhibájukon kívül mégis nyomorúságos kudarcot vallottak. Ilyenkor messze menően figyelembe vette az emberi tényezőt. Szemet hunyt az összefüggéstelen kifejezések fölött, és láthatólag az olykor tiszteletlen hangon sem ütődött meg. Nyilván azt fogja mondani nekem, szőr, hogy az a gyerek ostobán viselkedett. Ostobán hát, de az ő helyében senki sem viselkedett volna okosabban. Jól megfigyeltem. Egy sem vettem le róla a szemem. Még azt is kitaláltam, mit mondott az ezredesnek. Azt tette, amit én tettem volna az ő helyében. Láttam, hogyan vonszolta magát. A vonat közeledett. Magam sem értettem, mi történik, amikor a másik rávetette magát. Csak lassan, sok töprengés után fogtam fel és sírsz még azt állította, hogy túl sokat gondolkozik. Úristen, épp ellenkezőleg. nem gondolkozott eleget. Több körültekintésre, több ítélő erőre lett volna szüksége. Akkor rájött volna, hogy a mi szakmánkban nem elég vaktában elvágni egy torkot. A megfelelő torkot kell elvágni. Ugye, ön is így véli szőr? Fölényes értelem, erre lett volna szüksége. Kiszimatolna az igazán veszélyes ellenséget megérteni, hogy az a tiszteletre méltó tökfilkó nem engedheti meg, hogy műve elpusztuljon, hiszen a sikert, a diadal testesítette meg számára. Hat hónapja álomvilágban élt, egy rendkívül kifinomult elme már abból is kitalálhatta volna, ahogy a hít lépkedett. Távcső végre kaptam szőr, bár csak puska végre kaphattam volna. Emlékszem, hogy a győztesek üdvözült mosolyát láttam az arcán. Pompás, erélyes férfi típus volt, szőr, ahogy a 316-os különítménynél mondani szokás. Aki sem törle a balszerencse, aki mindig újra talpra áll. Segítségül hívta a japánokat. Ez a tiszta szemű vénszamár valószínűleg egész életében arról ábrándozott, hogy maradandó művet hagy maga után. Mint hogy nem építhetett várost, vagy egyházat a hídra vetette magát. Hát azt hiszi, hogy hagyja lerombolni. Egy ilyen derék, öreg ezredes, ami derék, öreg hadszerögünkből szölt. Biztos vagyok benne, hogy kora ifjúságában végigolvasta nemzeti kincsünket, már mint Kiplinget, és fogadok, hogy mi alatt műve a víz fölé magasodott, egész mondatok táncoltak ingatag elméjében. Téd a föld, és minden mit méherejt, és ráadásul férfi lesz fiam, mint a hallanám. Volt benne kötelesség érzett, tisztelte a jól végzett munkát, szerette a cselekvést, akár csak önször vagy mi. A cselekvés ostoba misztikájában, nálunk egymásra talál a kis gépirónő és a nagy hadvezér. Már nem is tudom, mit csináljak, amikor erre gondolok. Egy hónapja mindig erre gondolok, szőr. Lehetséges, hogy ez az ostoba szörnyetek csak ugyan tiszteletre méltó volt. Lehetséges, hogy neki is volt igazán elfogadható eszménye. Ugyanolyan szent, mint a miénk. Ugyanaz, mint a miénk. Lehetséges, hogy elképesztő fantazmagóriái ugyanabban a világban gyökereztek, ahol a minket öztökélő sarkantyút kovácsolták abban a rejtélyes éterben szőr, ahol a cselekedetekre sarkalló szenvedélyek fornak. Lehetséges, hogy ott az eredménynek semmi jelentősége sincs, csak az erőfeszítés belső értéke számít. Vagy az örjöngésnek ez a birodalma, hogy én hiszem olyan pokol, ahol egy ördögi még mindenféle gonosz praktikával megfertőzi a belőle fakadó érzelmeket, és ezek szükségszerűen gyalázatos eredménye járnak? Mondom, szőr, hogy egy hónapja töröm rajta a fejemet. Mi például azért jöttünk ebbe az országba, hogy megtanítsuk az ázsiaiakat a plastik használatára, vagyis a vonatok porrázúzására és a hidak felrobbantására. Akkor pedig. Mondja el az ügy végét, szakította félbe Green ezredes higgadt Semmi sem létezik, csak a cselekvés. Semmi sem létezik, szőr, csak a cselekvés. Látta volna Joyce tekintetét, amikor előbújt rejtek helyéről. Nem gyöngült el. Szabályszerűen használta a tört, erre tanú vagyok. Csak egy cseppel több időlő képességre lett volna szüksége. A másik olyan vadul vetette rá magát, hogy mindketten legurultak a lejtőn a folyó felé. Csak a vízpartján álltak meg, szabad szemmel nézve mozdulatlannak látszottak. Én a távcsövön részleteket is láttam, egymáson feküdtek. Az egyenruhás test földhöz szögezte a vérfoltos mesztelen testet, teljes csújával ránehezetett, s két örjöngő keze a torkát szorogatta. Nagyon tisztán láttam, szétvetett karral hevert a hulla mellett, amelyben még akkor is benne volt a tőr. Ebben a pillanatban megértette tévedését, szőr, ebben biztos vagyok. Rájött, ezt tudom, rájött, hogy eltévesztette az eszredesét. Láttam. A kez egészen közel volt a fegyver markoltához. Megrakatta, megfeszült, szinte láttam az izmok játékát. Egy pillanatig azt hittem, hogy elszállja magát, de túl késő volt. Nem volt több ereje. Minden tartalékát felhasználta. Nem bírta megtenni, vagy nem akarta. A nyakát szorongató ellenség valósággal megbénította. Eleresztette a tört, elhagyta magát. Teljesen elernyett szőr. Tudja, milyen az, amikor az ember feladja a arcot? Beletörődött a vereségbe. Az ajka megmozdult, egy szót mondott. Senki sem tudhat, csak volt-e vagy fohász, vagy a reménytelen lemondás kihámbrandult, illedelmes kifejezése. Nem tartozott a lázadó közészőr, legalábbis nem látszott rajta. Mindig tisztelet teljesen viselkedett a feletteseivel. Uram Isten! Sírsz, meg én alig bírtuk rávenni, hogy ne kapja magát vigyázva, valahányszor velünk beszélt. Lefogadnám, hogy szőrnek szólította, szőr, mielőtt végleg lehunta a szemét. Minden rajta múlott. Mindennek vége volt. Több esemény zajlott le ebben a percben, több tény, ahogy önnevezi őket szőr. Összekavarodtak bennem. De később kibogozta őket. A vonat már közel volt. A mozdon a percről percre erősödött, de nem eléggé, hogy elfogy annak az eszeveszetnek az üvöltését, aki vezényléshez szokott pompás hangját kieresztve segítségért kiabált. Tehetetlenül álltam, szőr. Én sem lettem volna különben a fiúnál, én sem. Senki. Talán. Shears? Síz. Ekkor újra kiabálást hallottam. Síz hangját. Az egész völgyet betöltötte, mintha egy dühöngő, őrült kiabált volna szőr. Csak egyetlen szót bírtam kivenni. Szúrj! Ő is megértette hamarabb, mint én. Akkor már semmi haszna sem volt. Pár pillanat múlva egy embert láttam a vízben. Az ellenséges part felé húzott. Ő volt az. Sírsz. Ő is a minden áron való cselekvés hívei közé tartozott. Eztelenül cselekedett. Megőrítette az a délelőtt akárcsak engem. Semmi esélyesem volt. Kis híján magam is odarohantam, pedig több mint két órára lett volna szükségem, hogy leérjek a kakasülőmről. A legkisebb esélyesem volt. Eszeveszetten úszott, Mégis pár percig tartott, a átélt. Közben a vonat átment a hídon szőr. A Kváj folyó nagyszerű hídján, amelyet a testvéreink építettek. Ugyanabban a percben, ugyanabban a percben emlékszem rá, a lejtőn lerohant egy csapat japán katona, akiket az ordítás csaltod. Ők fogadták sírsz, amikor kimászott a vízből. Kettőt leszúrt közülük. Két tördöféssel szőr, egyetlen részletet sem mulasztottam el. Nem akart élve kerülni a kezükbe, de puskatussal fejbe vágták. A földre zuhant. Joyce nem mozgott már. Az ezredes felállt. A katonák elvágták a vezetéket. Nem maradt semmi szőr, amit meg lehetett volna próbálni. Mindig akad valami, amit meg lehet próbálni... Szólalt meg green ezredes hangja. Mindig akad valami szőr, amit meg lehet próbálni. Akkor következett be a robbanás. Senki sem gondolt rá, hogy megállítsa vonatot. És az ráfutott a csapdára, amelyet a hídon túl éppen a figyelőállásom alatt készítettem elő. Még szerencse. Egészen megfeledkeztem róla. A mozdony kisiklott, két-három kocsit magával rántott a folyóba. Néhány ember megfulladt. Egy csomó hadihanyag tönkre de csak annyi kár esett, amit pár nap alatt ki lehet javítani. Ez volt az eredmény. A túlsó parton azért támadné izgalom. Mégis azt hiszem, elég szép látvány lehetett, jegyezte meg vigasztaló hangon, green ezredes. Nagyon szép látvány azoknak, akik igazán szeretik sző. Éppen ezért arra gondoltam, hát ha még szebbé tehetném valamivel. Én is alkalmaztam az alapelveinket, egyszer. Komolyan törtem a fejem abban a percben, akad-e valami, valamilyen akció, amit meg lehet kísérelni. Mindig akad valami, valamilyen akció, amit meg lehet kísérelni. Ismételte meg grínezredes, távoli hangja. Mindig akad valami, amit meg lehet kísérelni. Ez nyilván igaz, hiszen mindenki ezt mondja. csísznek is ez volt a jelszava. Idejében eszembe jutott. Gordon elhallgatott egy pillanatra, mert nyomasztotta ez az utolsó emlék, majd alkapban folytatta. Én is gondolkoztam, szőr. Olyan mélyen elgondolkoztam, amennyire csak lehetett, mielőtt a katonák Joyce és Shears körül tömrültek. Az utóbbi biztosan élt, és talán a másik is, bár az a nyomorult csirkefogó alaposan megszorongatta. Csak egyetlen lehetőséget láttam az akcióra, szőr. A két partizán még mindig ott állt a posztján, az aknavetők mellett. Ugyanúgy lőhettek a japánakra, mint a hídra, és ez legalább annyira indokolható volt. Ezt a célt adtam meg, még vártam egy kicsit, láttam, hogy a katonák felrángatják a foglyokat, el akarják vezetni őket. Mind a ketten éltek. Ennél rosszabb nem is történhetett volna. Nikolson ezredes mögöttük halott, lehajtott fejjel, mint aki elmerülten elmélkedik. Annak az ezredesnek az elmélkedése, szőr. Gyorsan határoztam, amíg volt rá idő. Parancsot a tüzelésre. A tájföldiek azonnal megértették. Jól kiképeztük őket, szőr. Szép játékot rendeztek. Ez is nagyszerű látvány volt a figyelőállásból. Csak úgy száporoztak a lövedékek. Magam álltam az egyik aknavetőz. Kitűnő irányzó vagyok. – Eredményes volt? – szakított a félbe grínezretes hangja. – Eredményes, szőr! Az első aknak ránátok a csoport közepébe últak. Micsoda szerencse! Mindkettőjüket darabokra tépték. Megbizonyosodtam róla, megnéztem távcsőn. Higgy Igazán higgy Én sem akartam befejezetlenül hagyni a munkát. – Mindhármukat! – ez kellett volna mondanom. Az ezredest is. Semmi sem maradt belőle. Árom találat. Szóval teljes siker. Aztán. Aztán kilőttük egész aknak készletünket szőr. Nem is volt olyan kicsi. A gránátokat sem tartottuk meg, az állásunkat nagyon jól választottuk meg. Mindent elárasztottunk szőr ne kell vallanom, hogy kisé izgatott voltam. Mindenhová jutott a lövedékekből, a századnak a táborból kifutó maradványaira, a kisiklott vonatra, ahonnan kórusban tört fel az üvöltés, és a hídra is. A két tajföldit ugyanolyan szenvedélye hevitette, mint engem. A japánok visszalőttek. A fűs gyorsan terjedt, minket is elért. Lassanként Eltakart a hidat és a kváj folyó völgyét. Szőrke, bűzös, köt szigetelt el bennünket a világtól. Nem volt több lőszerünk, nem volt miből közibük csapni. Elmenekültünk. Azóta is sokat gondolkoztam ezen a kezdeményezésemen, szőr. Ma is megvagyok győződve róla, hogy semmi okosabbat nem tettem volna. Ez volt az egyetlen lehetséges megoldás, az egyetlen valóban észszerű cselekedet. Az egyetlen észszerű cselekedet ismerte el Grénezredes.